Och välkomna till Game Over, en gamingpodcast med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Idag har vi gäster i studion. Ja, och inga vanliga gäster, utan vi har ju speedrunning-gäster i detta avsnittet. Ja, vi har Tim Tams. Yay, hallå, hallå. Och Sjöfältrafik. Tjena, tjena, tjena. Tjena på er. Är det med er? Det jo, då. det är bra. Jag har ja, kaffe, jag är nöjd. Ja, men då, då så. Det har jag också här borta. Oj, lite, lite kopp här. Nej, <laughs> men. Kaffe är gott, kaffe är gott. Mm. Eller hur, Tim Tams? Ja. Nej, nej, inte alls. Nej, alla passar inte kaffe för. Så nej. nej, jag drack ju inte kaffe förrän jag gick i i högskolan. Ooh. Då började vi kaffe. Nej men då behövde jag en extra energi än helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Jag började dricka kaffe i högstadiet. Ja, men högskolan, högstadiet, what's the difference? Mm. Jag jag doppar nappen i kaffe. <här> alltså ja, ska vi räkna. Ja. Ja, nej ja, men i na. alla fall l lite lite lite gaming, lite speedrunning ska vi gå in på idag då. Precis. Och då kan ju vi börja med Timtams, vad mm. är speedrunning? Vad speedrunning är? Ja, ja, det är helt enkelt en du ska klara M munnen vid micken. Ja, just det. Så <laughs> hör jag dig också. Det är helt enkelt att du ska klara en viss sektion av ett spel då till exempel ja Golden Age när jag spelar då. Eh i Golden Age då så handlar det om att du ska klara exempel en bana då så fort som möjligt. Eh det är liksom det mest relevanta kategorin då i Golden Age till exempel då. Mm. Så det är bara hela banor då om och om igen. Det kallas ja. ja. Alltså... Det, det det är ju lite det är lite kul för just Goldeneye har ju en liten annan ett lite annat upplägg på speedrunning än vad många andra speedrunning spel har. Ja, de flesta går ju liksom på att du ska klara hela spelet på mm -hmm. på så kort tid som möjligt, men här är det liksom bana för bana va. Ja, precis, det kallas för iels, individual levels då. Mm. Det är det mest relevanta då som jag sa. Eh uh, där du bara spelar om och om samma bana i tiden och får få så kort tid alltså så snabbt tid som möjligt. Ja, men ja. det har ju jag faktiskt en liten uh, li liten fråga om för att du har ju en overall combined time mm -hmm. på en 1648. Ja. Vilket för mig är otroligt för jag har ju spelat spel själv, det är ju ingenting jag skulle lyckats med. Vad va vad innebär detta det då? Alltså är det är det en ett snitt på hur snabbt du klarar banorna? Det är ett snitt på alla banor och alla svårighetsgrader då. Check, 60. Christ. Så det är 1 timme och 16 minuter. Alltså jag tror det är en 45 någonting för jag fick en sekunds ah. bättre PB då sen du kollade antagligen men Ja, ah, nice, nice. Och sen um, då så har du en annan grej då som är overall overall combined points. Ja, precis. Där tappar tappar jag helt och hållet. Vad vad <laughs> vad är overall combined points? För det har ju du 4007 points. I. Ja, precis. Och det är väl det som har satt dig på vad är det 29:e plats i världen. Ja, precis eh uh, points är det mest relevanta i spelet egentligen. Eh uh, timing så mycket, man brukar inte kolla på time så mycket. Ja okej. Okay. Uh, vad vad innebär points då? Uh, points är alltså det litet nätts då som är själva Golden Age Perfect Dark mm. communityn då för mm. speedrunning. De har ett väldigt unikt poängsystem att världsrekord är 100 poäng. Sen tiden under det, alltså andra plats är 97 poäng, sen 95, sen 93. Och sen under det så är det 92, 91 och sen ner till 90 då. Mm. Ja, och då får du de här poängen mm. per bana. Ja, per precis. Ah, du hänger jag med. Man räknar inte varje bana så det är ju 20 ba 20 baningspelet. Men du räknar inte typ som facility. Du räknar inte det som en bana du räknar alla svårighetsgrader för tjej som varje bana. Eller som ja. en bana, agent facility agent är en bana. Ah, facility okay. CQ agent är en annan bana. Ja, ah, okej. Okay. Så det är liksom 60 banor då kan man säga. Ah, okay. Ja, okej. Jag har faktiskt jag har varit lite nyfiken på det också då med tanke på att uh, det var ju väldigt många som till exempel låg på andra plats på banan där. Mm. Och du ligger också med på andra plats en del av där också. Ja precis, det är den banan som flest har andra plats på. Det är precis. Mm. Ja. Hur hur behöver du göra för att liksom ta etta platsen på där då? Ja, få samma tid som ettan har. Ah, okay. 52 ah. sekunder då. Det är ah. bara en person som har det. Mm. Uh, det är ju otroligt. Uh, och det är det är nog antagligen det svåraste tiden att få i guldna just nu. Okej. Okay. Ja, jag det, såg jag såg jag såg en minidokumentär faktiskt om just uh, just den tiden. <här> ja. Så att det är väldigt stort. Den är inseyn, ah, den är inseyn. Det jag förstår jag, hon har gjort ett minidokument det här om det. <laughs> ja, så den är helt inseyn, alltså det kräver verkligen perfekt orange och perfekt strafing och allting. Ja. Uh -huh. Han är där, åh, det är riktigt häftigt faktiskt. Och riktigt otroligt att du ändå ligger på 29:e plats i världen. För att det är ju ett par spelare som spelar Goldnar. Ja, jag tror det är 1000 registrerade spelare, men jag kanske är ett par hundra som är aktiva då kan man säga. Vad man nu definierar som aktiv, vet jag inte men. Nej, precis. <laughs> Nej, men fortfarande ett par hundra och är på 27:e plats liksom. Jo, Nej. men det är, är 29:e plats. 29 plats, men det alltså, ja, det går det går det riktigt kommer. bra. Ja, men det går riktigt bra. Det jag tror jag låg på 40:e 40 plats typ en månad sen någonting så jag har ja. spelat rätt mycket det senaste nu så Ja men det är ju riktigt ja. nice mm. så det går bra. Ja. Mm. Sen har ju vi faktiskt vi har ju skifft trafik här också. Ja men som är för tillfället 50:e plats i världen på Divinity Original Sin 2. Ja. Hur känns det? Eh alltså det känns ju lite halvt taskigt men jag tänkte bara det hjälper den nya världskortshållaren att busschöra över mig. <laughs> eh men alltså det känns jävligt fräckt att vara en del utav det nya communityt för att du vinner till ett väldigt nytt spel. Det släpptes på mm. cirka ett och ett halvt år sen bara ehm mm. att tiden är så absurd låg på ett sånt extremt stort spel ja. förbryllar mig så in i helskotten. Det är ju så, det är ju ett väldigt långt spel. Ja, för i mig i alla fall, för mig tog det ungefär 68 timmar att klara det första gången. Då var hade jag en väldigt väldigt stark karaktär, blåste igenom alla strid encounters mm. nästan till min polare. Och nu ligger du på 31 minuter och 55 sekunder. Ja men det, det är lite skillnad från ja. 60 eller vad sa du 60 68 timmar ungefär. Ja, det li, är ja, lite men, skillnad. Men hade inte du berättat mig om jag minns fel, hade du inte hade du en snabbare tid bara att du inte hade spelat innan? Ja men. Ja, precis. Uh, så att... vad det min... på level up? Nej, det var på när jag övade speedrunen efter att jag hade satt eh, mitt rekord och ja, eh, så fick jag 30 40 någon 30 minuter 40 sekunder någonting. Mm. Och ja, det är ju självklart mm. att man inte har har inspelningen ja. på då. Ja, Jaha, det, är, <laughs> det är klassiker. Ni går en klassiker också i rad ja. och missar. Och, så, ja, och, så, jag, och jag sitter här och övar och bara så här, men det här kommer det här går inte så bra. Jag bara sitter här och, <laughs> och nötar lite grejer och sånt så här. Ja, PB. Kul. Attans. <laughs> det här är det har väl att lägga upp på spelarens.com. Vad ja, är det än i procent då? Ja. Antar. Eh mm. 100 spelar så inte i spelet för att det hade tagit vi ett antal en alldeles lång tid mm. och det är ingen som det alla ingen som är icke lat nog att prata skit men lite Breath, <laughs> Breath of the Wild varning kanske ja. lite för stor typ då. Mm. Största kan jag gå in i Breath of the Wild är ju alla main quests och den tar ju 4 timmar mm. bara liksom. Ja. Men sånt är mm. jag ändå imponerande på också de som orkar speedrunna, alltså 100% på så mm. långa spel. Det, ja. det är imponerande också ja, faktiskt tror jag. Jag, jag tycker ju att det är jobbigt att köra den 100% 100%iga speedrunen på Allavas Awakening som jag som jag speedrunnar annars. Ja. Och den är ju liksom ja men 1 och en halv timma lång. Mm. Ja. <laughs> Okej. Och så ska man ja. gå in i liksom ett spel som eller Dark Souls alla achievements. Ah. Där har du ah. en speedrun. Det är liksom ja mm. men nu går vi in för 14 timmars speedrun här. Mm. mm. Det är crazy. Ja, eller eller var det han som tyckte att det var en bra idé att köra trilogin ja. i speedrun. Ja, det är också någonting som jag aldrig hade orkat göra. Nej, han gjorde han inte det så här jättekonstigt att han gjorde det no hit också. Jo. Så att han körde hela trilogin så snabbt som möjligt. Oh, no utan att bli träffad och oh blev han träffad i sig tredje spelet tredje spelet så fick han börja om från första ja yeah, seriöst är ja. Det hemskt <laughs> det är ruggit det är ruggit alltså jag får ju bara säga att jag är ju inte en speedro jag är redan ändå avåt här som inte speedro någon någonting mm. Mm. och jag får ju bara säga att ni ni är crazy ja <laughs> det Men, det har jag ja. accepterat sen länge tillbaka Jaha. och sen då så så har ju faktiskt Timtams ett annat rekord också ja du har ju faktiskt Mario Kart 8 till Wii U ja ja, du menar att jag, ja ja, okej, då fattar jag. Ja, mm. du har ju faktiskt eh, du ligger på 15:e plats i världen med Retro Tracks Items 150 cc. Ja ja. På tiden 41 minuter och 59 sekunder. Det stämmer mycket bra. Jaha, ja, mm. nog snokade där. <laughs> det var tagsen dock. Ja, men du ligger fortfarande på 15:e plats. Jag var ja. inne och tittade i listan mm. så mm. Det, det är det fortfarande helt legit. Ja, absolut, <laughs> det, absolut. Vilket jag tycker är ännu mer crazy eftersom jag har spelat en hel del Mario Kart. Mm. Men men men jag är ju inte i närheten av av den skillen du har i morgokart. Nej, det är ganska bra. Det är bara att kolla när du har varit på Level Up Smällans kvällar här. Du pisskar ju skiten ur alla. De med morgokart 8 hade jag lätt för från början redan. Okej, det bara. Ja, det bara satt där. Vi vi, vi spelar ju det en dag där ja, mer än till mer. Ja, det, och jag fick storstryck. Eh jag med. Ja, men det det ja. Jag tycker att mekanismerna i spelet man kör när man lyftar och så, jag tycker att det är ganska enkelt. Liksom. Jag ja. tycker att det passar mig bra. Jag kan ju inte hålla med om att det är enkelt men jag kan hålla med om att jag tycker att mekaniken är för fantastiskt rolig. Mm. Mm. <laughs> Den är väldigt arkadig och väldigt, mycket med basic än N64 till exempel. Ja, precis. Ja. Och det måste jag ju tillbaka till N64 där. Det är, vi, vi vi som har vuxit upp med en Nintendo 64, vi vet ju hur de här kontrollerna med mm. styrspaken och så fungerar. Mm -hmm. Hur många styrspakar har du lika slaktat under tiden då så att rekord? Nej, <laughs> det är inte så farligt än faktiskt. Det är det. de här GoldenEye då. Ajojom. Ah, alltså jag slaktade en ganska fort nu. Alltså nu när jag spelar jag har spelat väldigt mycket i senaste jag slaktade la en på ett halvår typ. Okej. Okay. Som var kanske nio av 10 stick liksom. Oh. Det så att den, den knappt rörs när man rör på den liksom. Ah, ja ja. Till kanske en fyra stick på tallvåtyp så det är rätt fort ändå. Ja, det går nej, det går fort. Ja, jag <laughs> kan <laughs> tänka mig det. Herregud. Man nöt ju mycket. Ja, alltså du pumpar ju bara tiden. Ja. Det är liksom om vi om vi ändå går in på det här med kontroller och så då och just uh, speedrunningen. Det är ju många som som många spel som måste spelas på på uh, original hårdvara. Yes. Är det här ett sånt spel? Väldigt viktigt. Mm, det är Då De, alltså det är lite knäppt så det är det godtars inte emulatorer ringa modifiering uttaget liksom ja, okay. måste vara det... original allting. Nej jag tänkte säga det, det känns det som känns det inte lite som att en emulator får en fördel. Jo. Ja, det och ju... det är, det är liksom det är fusk. Det är ju stabil FPS och så... Ja, precis. Ja. Det ja. <laughs> så att det är väldigt strikta regler mot det. Mm. Ja, Emma. Men, men då har ju Janrå liken frågan på talen där då. Finns det en kategori för emulatorer? Nej. Ah, Okej. Okay. Det anses väldigt otroligt seriöst i ja. den kommer ju inte. Ja, ja. Nej, bara meme, det är, det är bara meme. Det är väldigt det är väldigt <laughs> intressant fråga just eftersom på eh arkad, arkadspel så är det ju många som har då då är det folk som spelar det på emulatorer och så då. Mm. Och där är ju då har du en separat kategori för emulatorer. Ja. Så att där får folk få jättegärna lämna in sina emulator scores, mm. men då är det i den här kategorin. Och sedan så får man spela på riktig hårdvara så är det i den här kategorin. Mm. Och det är väl det blir rätt rimligt också med tanke på att det är inte alla som har ett kabinett står det sig i sin Va? garage liksom där. Det är ju också väldigt sant. Så att det är ju lättare att skaffa ett Goldeneye eller en 64 än att skaffa ett Donkey Kong kabinett liksom. Ja. Men finns det capture cards för såna maskiner då? Ja, det gör ju det. Det är det smartaste. Ja ja, mm. det finns underbart ju. Så att det är ju man man sätter in alltså stora du tar bort hela sidan och kopplar in och det ser ju förbi i jättekul. Det ser ser ett kul ut men är det ju fantastiskt. Sen har de flesta filmer ju med videokamera liksom. Ser ut som en avdankad mm. replika för en dålig Star Wars kopia eller vadå. Nä lite så något. <laughs> <laughs> Men ska vi du spelar alltså Golden Eye nu. Det det är vad du satsar på och bli mästare på. Ja, förstått. Men om vi skippar speedrunet och säger Golden Eye 007 till Nintendo 64. Mm. Vad är det för yngre lyssnare? Alltså det är ju en full alltså det är ju det är en insane klassiker alltså. Det, det ja. Ja, alltså det är, det är, det är så mycket klassiker det kan bli. Alltså FPS klassiker speciellt ja, då. Alltså ett first person shooter spel till Nintendo 64. Ja, det är det. Alltså det är det är så klassiskt liksom. Det är bara pure gameplay. Inga tutorials, ingenting. Det är bara kör. Det bara tuta och köra. Precis som 64 liksom. Alla alla spel är. Ja. Det är så häftigt. Eller Sen med allmän information om spelet eller Ja. Mm. Ja. Vad går det ut på? Ja, alltså det vad är storyn? Om man har sett filmen så förstår man ju vad det går ut på, men mm. storyn är ju Golden Age då filmen då. Ja. Alltså Bond då. Ja, men att det, han ska, han ska stoppa en satellit som ska förstöra världen. Ja, ekonomin. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, jag just Ja, precis. Ja, och precis. Om man spelar liksom 20 barn i då olika svårighetsgrader så att, det är precis som de flesta gamla spelen har väldigt bra Eh, uh, måste man säga trappa, alltså när det är svårig svårighetsgradstappa liksom. Ja, alltså imen. agent är liksom du kan lira alla barn i stort sett rakt igenom utan problem om du är nybörjare. Ja, det är den lättaste kanske då. Ja, precis agent, ja. ja. Sen blir det liksom ja, det är väldigt bra trappa liksom. Secret agent ja, och kan lite klurigare, då blir ja, W agent liksom okej. Okay. Nu det är det med. ja, då är det liksom okej, okay, då är det hardcore liksom. Mm. Ja, så det det är väldigt nice. bra. Mm. Jag minns att när jag väl liten och spelade det så hade jag jätteproblem med train. Mm -hmm. så tåget eh, som man ska ta sig igenom. Ja men det det den är svår på WW. WW mm. är inte rätt svår uh, level. Jag, jag, jag skulle tippa på att vi hade problem mellan på agent. Precis. Jaha. Vad det ni menar. Så att eh, okay. där där ligger min skill ungefär då. Det finns en anledning till att jag nickar ultra fail. <laughs> ja jag, precis. <laughs> Nej men ja ja. Jag behöver mer frågor tror jag för ja. jag, så jag vet inte jag Alltså griner att på... uh, det det är ju faktiskt ett otroligt spel som du säger uh, Golden Eye alltså med hjälp av Golden Eye så demonstrerar ju de egentligen för hela genren mm. ett helt nytt tänk inom inom det på konsolen för att innan innan Golden Eye så var det jätteorealistiska FPS-spel så ja. som Doom och de här mm. Golden Eye 007 till Nintendo 64 han var ju ändå mm. en av de första realistiska ja, mm. ja, väldigt revolutionerande liksom på många ja, sätt. Mm. Så det är ju också väldigt väldigt häftigt om det. Med lite frie gameplay alltså. Ja. Skysta ju... vapen och bra musik och ja, liksom. Ja, men får inte snacka om multiplayer. Ja, multiplayer alltså. Sicket grymt soffspel. Men där är vi en bra grejer multiplayer, det är bra att skjut därför att det var inte meningen från början att det skulle finnas en multiplayer Aha. i spelet. Aha en eh, utvecklare i Rare eh, valde själv att liksom bara gå in och programmera en multiplayer i sista sekund typ utan att berätta någonting och ändå blev det så, blev det så bra, bra. Mm. det är ju lite lustigt är... just, just eftersom just eftersom det är ju det som de flesta kommer ihåg med Golden Age ja. att spela multiplayer i det, det var det en fluga att han fixade det liksom <laughs> ja det är så välprogrammerat ändå men det var liksom en snabb grej han la in Sen, alltså eh, alltså eh, ja det finns ju också att tala om multiplayer så finns det ju faktiskt en source mod som har fått utlag eh, väldigt bara de senaste åren mm -hmm. på Steam som är yes. Goldeneye multiplayer Goldeneye source oh. av Gloss ja, Goldeneye I source vet. multiplayer mm. som man det. kan spela tillsammans med folk över nätet också då med mus och tangentbord. Ja. Yes. Fantastiskt det alltså det här måste man ju kolla upp. Mm. <laughs> mm. Ja det är det är helt fantastiskt alltså det de har verkligen jag vet inte vilket team det har gjort det men de som har gjort det har verkligen om barnen verkligen perfekta så precis så som jag i alla fall skulle vilja ha dem på. Alltså barnen är fantastiskt fina alltså ja, det är verkligen otroligt. Liksom. Det det måste verkligen kollas upp som sagt. <laughs> det fan ja, nu vart jag bara wow. Ja men det, det är det är ju halvfärdig motor då bara och så. Ja, ja men det, det är en, en bra motor. Då. Ja, det är en bra motor. En bruten motor. En enkel motor. <laughs> en enkel och fin motor. Ja, och mm. sen jag, minns ju jag det här också när när man hade spelat igenom hela spelet uh, första gången på Agent mm. tror jag det var. Du får rätta mig om jag har fel nu. Ja, Okej. Okay. Eh så låste ju man under tiden man har dratt igenom hela då på på Indien så låste ju du upp fyra styckens specialgubbar till multiplayer. Mhm. Mm ja det var. Ja men Oddjob, Joe, Baron Samedi och Meide. Stämmer. Ja. Jag kommer ihåg ju ihåg mm. Oddjob, det var ju det var ju det var ju karaktären man slogs om. Vem skulle spela Oddjob? Det är ju fusk. Det var ju fusk i Radium. Han var ju kortvarig skjutaren. Precis, det kom ut en artikel precis om att de hade intervjuat en rare utvecklare precis, ja. ganska nyligen faktiskt så det okay. han sa officiellt att det är fusk att välja Oddjob. Ja, ah, det är och det så. Ja, han sa det. Ja, det är liksom det är officiellt liksom att det är så. Då har jag uh. haft rätt när jag delade jag var liten. Han sas det att de hade tänkt att faktiskt inte ha med han först, men jag tänkte det är rätt trolla med alltså vi har ja, det för det är kul. Ja, det är en fantastisk <laughs> grej. Och sen sen var ju det olika game modes också. Mm ja. Eh på multiplayer och jag jag minns ju självklart det normala game mode där man bara skulle döda varandra med de mm. olika vapnena och sånt. Yes. Men sen så hade ju man license to kill yep. som var one hit. Mm, det är pro mode det kan man säga. Det är okay. liksom turneringe sånt så kör man license to kill. Ah. LTK då som man kallar det. Mm. Aj ah, man, mm. det är ju det är också ashaftigt och sen också en, en grej som gick uh, varmt bland min, mitt ömyndighetskrats var ju The Man with the Golden Gun. Ja, jag visste att det skulle säga. Ja. Ja, mm -hmm. Man hitta hitta uh, The Golden Gun och så var det one hit med det vapnet. Yes. Jag kommer ah. ihåg att man vi även då på egna regler ibland att man fick bara köra med landmines. Ja. Ah. Oh. <laughs> ja, ju men. Jag menar, har ah, du menar remote uh, minds ah, eller proximity minds? Ah, ja, proximity ah, minds. Ah. ah. Så du tänker nu ska du fick, <laughs> liksom folk fick gå runt och slänga ut de här ja, ah, skitkul. <laughs> Det är att skoj. Oh, ja. Det är också det är kul är och... att bara undrena sån när de andra inte vet att man ska spela med det och så trycker man i ett hörn efter att man har minerat halva banan och så hör man bara, pang. Ja. Ja, det är, är jättetroligt. Ja, jag måste ju bara lägga in en liten sak som som jag inte hade någon aning om. Eh uh, Baron Semedi. Mhm. Mm vet du vad du översätter det namnet till? Nej. Nej. Eh uh, tydligen så är Semedi det är lörda på franska. Okej. Okay. Så det är, det är baron lörda. Baron lörda. Ja, jag tyckte jag var rolig. Jag hade ingen koll. Lör, lörda ja eller. Lars baronen. Lars <laughs> <Lördas> baronen. <laughs> det hade inte jag heller. Jag har koll på ja. för jag läste om det idag. Så han är bara baron på lördagar alltså. Ja. Precis. Man ja. det... kanske extra tur då med så idjut på lördagar när man får PD. Ja, ja. Jag testar det. Ja. ja. Kan kanske är så. Kanske. East Regge någonting sånt. Ja, det hade ju varit fantastiskt. Tänk på det, kan du kunde revolutionera. <laughs> oh ja. Ja. Ja. Om vi hoppar över lite till Divinity Original Sin 2 då. Ja, visst. Och snacka lite om det spelet. Ja. Eh om om du var färdig med ja. Golden Eye där. Eh det var ju en sak som vi pratade om precis innan vi gick in i studion då om Golden Eye. Ja, om utvecklarna. Precis. Jo, det är ju så att spelet sägs ju vara utvecklat av Rare. Men enligt information jag hittar så är det inte bara Rare som ligger bakom det utan det även är utvecklat av Ultimate Play the Game ett mm. av Storbritanniens största spelföretag under sin tid ah. som senare då mm. blev Rare. Mm. För för det är nämligen Tim och Chris Stamper som som är skapat mm. båda företagen. Ja. Så. <laughs> det stämmer inte. Nej, de tog faktiskt över hela teamet från Ultimate Play the Game till Rare. Ja, okej. 2 år efter att Rare skapades mm. faktiskt. Ah, ja, och då och då hängde Och då hängde du den här det här spelet som de har börjat jobba på med. med. Ja, som precis, var går där. Precis. Okej. Okay. Ja. Det är faktiskt lite smårolig information så där. Lite kul så där. Mm. Det vinner inte originalsin. Ja, vad är det för spel? Det är eh, någon talin efter de bästa spelen jag har spelat. Mm. Det är ett eh, ett pekeklicka RPG-spel, turbaserade strider, väldigt tungt på eh, konversationer med andra mm. karaktärer mm. och storyn är så är väldigt bra skriven så att jag gör för gås ur vissa tillfällen. Det är ju helt underbart. Och praktiskt varenda karaktär i hela spelet. Jag har inte hittat en enda karaktär som inte har varit har en röst. Ja. Till för och det med det är kul. Till och med alla djuren har egna röster. Ja, ja men herregud. Det det, <laughs> ja, det det har jag ju påpekat i flera avsnitt som vi har haft här innan mm. att jag blir så imponerad när man tar sig tiden och gör så i ett spel. Mm. Ja. För en av de roligaste grejerna man kan göra i 2022 är att skaffa eh, talenten Pet Pal för att kunna tala med djur. Ooh. Och djuren är helt underbart skrivna. De människor som man kan tänka sig en hund är kan vara lekfull och pratglad och så här tappar koncentrationen direkt lätt liksom. sådär. <laughs> eh ett perfekt tillfälle som man kan ta som exempel är i, jag tror det i andra akten så träffar man på en en sköldpadda i en grotta. Ja, som är kär. En råtta ja. som är lite längre bort. Men den här stackars sköldpaddan hon är inte snabb nog för att kunna prata med råttan. Ja. Så man måste leda råttan genom att slänga mat på backen så att den tar sig till den biten av mat sen måste man slänga en till bit av mat så man gör ett, ett spår ja. av mat fram till sköldpaddan. Och sen så kommer det lite hjärtan runt omkring då och så får man quest completed och så får man nånting lite XP och grejer för det. det man får det är inte egentligen alltså, vad man får ut av det utav i själva spelet är inte värt det men det är så guld skrivet bara. Mm. Ja, det är en sån här ah. jättegullig extra mm. grej. Ja, och mm. alla sköldpaddor pratar så fruktansvärt mm. sext, medans alla <laughs> rottor pratade jättehjält då snapt och pipigt och Ja, ah, det är fantastiskt. Ja, mm. De är helt underbara. Mm. En grej som jag jag uppskattar i spel som som Divinity och såna här spel är ju när du kan nyttja miljön till din fördel. Mm. Och det det är ju också en väldigt stor grej i Divinity om jag har förstått det rätt. Jo oh ja, de har ett väldigt intressant system med eh, vad för statusvektorer som kan finnas på marker. Typ vatten, eld, poison och olja. Ja, till exempel har det regnat ute, då är det blött på backen. Mm. Och använder du en elektrisk elektriska attack så kan du råka stunna dig själv för att du, du står i, i vattnet. Ja, du står i vattnet på eller som fienden står i. Ja, men det är kul. Ja, nej, då nej, går då går elen tillbaka till dig och du finns en chans att du stunnas. En mm. ja, sån dynamiska grej är kul också. Ja eller när du ändå attackerar på vattenpölen så blir det ånga istället. Det är ju fantastiskt. Mm. mm. Det är helt underbart. Det är ju jättehäftigt verkligen. Ja. Eh och när du säger att det var turbaserat så är det alltså inte att det är baserat på tur utan nej, det är nej. det. Det är, man tar sin, <laughs> sin egen tur i striden sen är det nästa personstur och sen mm. är det nästa personstur. Mm. Mm. Och detta kan man även spela i multiplayer. Oh ja. Och det rekommenderar jag väldigt starkt att göra. Mm. En till eh, alltså 2 till 4 personer i multiplayer och spelet är guld. Det är oh. hur kul som mm. helst. Sen hur det... funkar striderna då? Det funkar exakt som i vanliga spel, alltså vanlig single player. Alltså så att jag har högst initiativ så att jag börjar. Ja. Och sen har du näst högst initiativ så är det din tur efter när jag är klar. Ja. Det är man andra ord väldigt mycket klassiskt Dungeons and Dragons rullat ja, härmed med initiativ och allting som. Ja, för att alla som har spelat mm. Neverwinter Nights till exempel, ja. tänker jag att det är stridssystemet är sånt. Bara att man är flera personer. Lobby, ja, okay. liksom. mm. Det är nog samma lobby liksom. Det var jättebra. Det är ju till och med mm. så mycket Dungeon and Dragons över i hela att de till och med har ett Game Master mode. Åh mm. ja. Mm. Där där man kan alltså där de mixar PC-spel med brädspel rent av. Mm. Mm. Du du som Game Master kan alltså skriva din hela din egna värld, din egna story, välja bland hundratals karaktärer och fiender och sånt där. Och du kan till och med gå in och styra fienden åt antingen hjälpa partyt som mm. du låter spela eller totalt brutalt gå på dem. Å oh, ja. Eh <laughs> det finns faktiskt en lite rolig grej som för de som är talar som Critical Role och Mattie Mercer som har som är speledele för de här rysske spelarna då. Ja. Körde en en session på några timmar i i Divinity 2 mm. som ett rollspel då. Ja ah, okej. Okay. Och då jag kollar inte så jättemycket på det för att jag fastnar aldrig för Critical Role. Nej. Men då såg jag att man såg man Matthews skärm där han kunde till exempel veta ja men den här karaktären han får, den får 500 guld mm. eller den får sig så här mycket XP eller den får så många hela så här många levlar så att medans man spelar så har spelaren total kontroll över vad spelarna får och inte får eller vad de blir bort de blir bestulna på eller någonting mm. Mm. precis som en riktig mm. game master från Dungeons and Dragons ja mm. det alltså det är ju ett fantastiskt sätt för att få en yngre yngre publik in i den gamla stilen av RPG:n. Oh ja. Ja, absolut. Så det det är jätteuppskattat om man de gjort det på det här sättet. Och mm. mm. detta är då Divinity Original Sin 2, det är ja. inte Divinity 2. Nej. Nej, det är det är ett eget ja. spel va? Oh ja, det är faktiskt två olika spel. Det är, jag säger Divinity 2 på grund ut att jag är lat. Jo jo, men det men bara för att jag är med på Ja, ja. Divinity Original Sin 2 ja. eller DOS 2. DOS 2 som inte är programmering. Ja. <laughs> det blir bara jobbigt. Ja, eh och, och själva speedrunen är ju väldigt speciell. Speedrunen är ganska galen. Ja. Är... Kan du inte prata lite om om speedrunen? Ja, alltså praktiskt så det första man gör är att man hoppar till en vakt bara för att starta en en en combat som ändå är trigg så här scriptad, den måste hända. Mm. Det går lite snabbare. Mm. Efter det så går man igenom en vägg. Ja, för att hämta några grejer där. Ja, jag tänkte säga jag tänkte säga det, eh för i det här spelet så är det liksom Vad är väggar dens. Ja, det är, det är verkligen en illusion. Ja, i det här spelet så går du du går bara rätt igenom väggar. Ja, hela tiden. Ja, jag inte ja i första I akten. I första, första akten så gör man det. Sen när det då går igenom väggar när man kan teleportera sig vart man vill. Precis. Jag har ju sett dig i Spider-Man där. Det var lite förvirrande va? Det var grymt förvirrande. Vare speciellt då när mm -hmm. man inte har spelat spelet själv. Nej. Jag menar tittar jag på Timmy när han spelar uh, Golden Eye, jag har ju spelat spelet, jag förstår ju vad vad som händer. Ja, enkelt att följa. <laughs> ja. ja, för att i Golden Eye så finns det inte direkt många sequence breaks eller nåt där. Nej. Det är nästan inga glitch utaget, liksom nej. det är warps och så, jag duddrar och så. Det är ju sån raka motsatsen till Divinity för att mm. där sequence breaker jag direkt verkligen. Ja, det är så. Spelet mm. är, Ja, du lyfter upp så norr ställre i ja, på speciellt sätt vi vägg och puff så är det på andra <laughs> sidan. Ja, det, det är lite speciellt för att för att ta sig igenom väggarna så utan någon anledning så har de programmerat in eller finns det en programmering över att man inte har någon kollision för väggar när man släpper ett item från sin inventory. Ah. Och står man precis jämte ett väldigt väldigt liten ett väldigt extremt litet fönster men det finns. Mm. Så står jag jämte en vägg och slänger ut en tunna från in mitt min inventory och fann en port som att man bara trycker på andra sidan väggen då går jag igenom väggen. Ja okej. Okay. Mm. Fusk. Mm. Fuskbygge kan man. Det har ja, precis. Det är faktiskt <laughs> någonting som jag ville ta upp och prata om. Ja. Eh det är nog väldigt mycket många yngre som en speedrunner som äh, nyttjar glitches. Mm. Och liksom går igenom beggar eller go out of bounds och grejer och <coughs> sometime. Ja, som får höra fusk. Det är inte du du fuskar ju bara. Det är meningen. Det är meningen. Precis, det är ju det vi pratar om det här med 100%. Ja, 100% ja. är verkligen 100%. Ja, man ska från punkt A från till punkt B mm. så no fort rules. man kan så fort man kan, mm. exakt. Mm. Finns det i spelet för att använda det? Precis. Mm. Eller och, och det här är också den här speedrunen är också i en för en viss patch också. Ja, det är en eh, gammal patch där de mm. ehm tog de patcha ut en glitch som finns där man får oändlig eh, räckvidd på sina skills. Ja. Vilket bryter spelets ja. ganska rejält. Mm. Ja. Om man vet hur man ska nyttja det så att det är bra att de har tagit bort den Oja. för för vaniljspelare så att säga. Ja, det är väldigt bra faktiskt för att det är sånt som kan det till slut hade det gjort spelet tråkigt mm. när man känner att ja oh, men det är ju ett jättestort gap här emellan men jag vet att sista bossen är på andra sidan där men jag kan bara göra lite snabba grejer med min mitt, mitt, mitt, mitt keyboard och min mus och så är jag på andra sidan istället. Det mm. mm. säger för behöver gå ja, runt alltså. Ja, det är inte passat att... för casual players nej. nej. För att om man spelar Divinity 2 så ta er en tid att prata med så många som mm. möjligt mm. och lyssna på konversationerna och alltså ja, det är ju ett fantastiskt ja. RPG-spel ja. och då är ju det viktigt att man hänger med i story och allt sånt där om man vill oh ja. njuta ja. av hela spelet. Ja. Absolut. För om man inte liksom går igenom hela spelet så kanske man missar det jätteroliga trollet som kräver 5000 guld för att man ska få gå över bron. Ja, det är lite så här klassisk fantasy grej. Ja, om man känner så här det, det det har inte jag råd med. Vad är lite spoilervarning där eller? <laughs> Det har ju funnits ut i ett och ett halvt år. Ja, nej, det, det är en väldigt liten grej i andra akten. Men det är, det är just sådana små grejer som är väldigt viktiga att hålla koll på. För att de är roliga. Mm. Men det är ju de här RPG-elementen. Ja, och jag älskar spelet så inne i Hellskotta, verkligen. Det är ett fruktansvärt bra spel. Och jag har haft så roligt när jag spelat det. Mm. Och även utan att glitcha det. Ja, det är ju det. Jo det måste ju då ha haft om då lagt över 60 timmar på att dra igenom det. Ja, det var ju bara en <laughs> utspelning gången. Ja, precis. Jag har ju antagligen lagt över 200 timmar på det här spelet och bara på kanske tre genomspelningar om man bort bortger från, från speedrunsen då. Ja. ja. Så om man speedrunsen så är det blir kanske bad ja, och kanske 210 timmar. Okej, okay, bara för att få er att förstå hur galet Goldnight speedrun är då. Eh, ja. uh, mm. finns folk som har lagt över typ 3-400 timmar bara på en bana. Ja, det i, alltså i Golden Age. Alltså det det är det är simpelt. Men jag ja, jag var ju in och titta det på de här tiderna och ja. för mig är det helt helt fantastiskt otroliga tider. Ja. Det det det är rent av sick. Det det <laughs> Många gånger när man när man tittar på speedruns på Golden Age också så tycker jag att det är väldigt mycket nu tittar jag in i den här väggen, blir tittar jag ner i marken. Men det ja det, här... ja, det kan vi prata lite om lockdown ja. då. Eh ja, det var en kom inte ord när det alltså det var rätt många år i början av speed, alltså i goldnais historia men de spridarna så de inte kollar ner faktiskt. Okay. De visste inte dem att det eh ökade frames ändå. Ja, ja liksom... det, nu kommer det det som jag alltid mm. ba bara... frames. Det kommer det ja. Ni ja. faktiskt inte alla banor man man kollar ner hela tiden på men väldigt strafe heavy banor alltså banor där man strafar mycket mm. som streets där man bara strafar rakt igenom. Där kollar du ner i stort sett hela tiden. För då går det snabbare. Då går det precis du, du har mer frames per second liksom när ja. du kollar ner för att om du förklarar för för en person som inte vet vad det innebär som är helt inte kan alltså ja, ja. vet ja. inte alls vad det Okej okay. vad är frames? frames frames ja men det är hur många bildrutor då som alltså hur mjukt spelet spelas då Ja okej okay. vi uh, ska må förklara alltså ehm ett bra exempel är vet att till exempel vanliga tv-program går väl oftast i cirka 24 till 30 mm. bilder per sekunder ja. och ju fler bilder det är per sekunder så du mer lent ser ja. allting. Mindre laggare man ser ja. mm. som ja. vi har testat 10 bilder per sekund men klockan fortfarande går. No. Då tar det bara en viss mängd fram på en sekund. Ja. Har du ja, 40 ja, så, bilder så att, per sekund så genom att exempel. titta ner i backen då så Ah, går det ja, cool, det är smart på vilket sätt. Då för... ökar man hastigheten som spelet går. Lite unikt med Gold Miners, det är ju många spe som har in-game timer också, IGT då. Alltså det är ju in-game timer man går på bara. Jajam. Du kollar bara på tiden som kommer efter du har klarat uppdraget. Det är ingen real time på Gold Miner du kör eh IRL alltså. Okay. Bara baner om och om igen så. Ja. Då är det bara in-game times. Det är ja, ju också väldigt smidigare för att slippa försöka sitta och klocka och grejer. Ja, det är det... rätt smidigt. Ja, det är och det, det med framesen då, det är att eh in-game timern då den, den kompenserar för lost frames alltså om du det laggar mer så kompensera när för, för det också alltså timen går fortfarande i samma tid även om ja. det laggar i spelet så att det är därför du tappar tid om du laggar mer. Ja ja, ja. Mm. va nu nu hänger ju till och med jag med. Ja, det är ju <laughs> klocktrend så. Nej, ja, det vadå detaljer. Ja. Och anledningen till att det går snabbare då är för att han inte läser in modeller och så lika mycket eller vad Ja, du menar, ja du menar så, ja, eh uh, när du kollar ner då i marken så renderar ju inte spelet lika mycket av banan Precis. vilket gör att det inte kräver lika mycket Och kraften ja, av kraften av 164 ja. Wow. Mm. Och Rare är ju faktiskt kända för att för för att vara väldigt duktiga på att pusha konsolerna till deras fullaste. Ja, Perfect Dark, Perfect du. Dark till exempel eller mm. vad heter det Battletoads också. Okej. Okay. Eh är ju otroligt hur hur detaljerat och allt sånt där bara till NES det ser nästan ut som ett NES spel till NES liksom ah, det... Ja just det jag har sett Mexican Runner spelade lite mm. Det är rätt ja. snygg grafik ändå för var NES Ja, ja precis har tror... tänkt på det NES faktiskt. Nej man Nej. tror ju det är ett Super Nintendo ja, är det sant det... Det är det sant Ja det är sant man tror att det är ett fult Super Nintendo spel men lite ja. snyggt spel Sant <laughs> perfekt perfekt förklaring ja. Det finns ju faktiskt en annan rolig grej gällande Goldeneye att det blev så stort och är så revolutionär revolutionerande det är ju faktiskt att teamet bakom Goldeneye Mm -hmm. är ju faktiskt ett väldigt litet oerfaret team. Ja, det är, det är rätt coolt att det. Aj är... men mm -hmm. jag jag gillar sånt för att det ända de faktiskt har arbetat med innan de gav sig på storheten Golden Eye. Det var ju faktiskt jag jag älskar det här uttrycket <laughs> Coin op <laughs> versionen coin -op. av Killer Instinct. Okej. Okay. Med andra ord oh, arkadpengaversionen ja. av Killer Instinct det var mm. det ändå det de hade arbetat med innan. Ja. Det är helt otroligt. Ja, och så lyckas Stronsson här hitt. Det är otroligt det faktiskt. Det var mm. grymt rent av. Jag tänkte ju när vi ändå när vi ändå in och prata lite med dig här. Mm. Det här med, med Mario Kart. Ja. Hur speedrunar man Mario Kart? Jag menar <laughs> det är ett racingspel. Det är det, det mest naturliga speedrun-spelet som finns för att ja. hela spelet när du spelar i casually så är det ju fortfarande speedrun. Jag ja, bra, ja, jag menar. ja det är ju fortfarande. Det ska ju ta dig så fort som möjligt. Ja, det är ju trejus. Det, det är ju den speedrun automatiskt. Sen Mario Kart, alltså de gamla Mario Karchen är ju några av de galna speedruns som jag har sett, faktiskt. Menar du snes? Ja, jag är ju osäker själv på vilken utgåva det är men att man liksom nej, men nu kör jag upp på den här kullen och det räknas fortfarande mm. det som att jag är på själva banan och sen kör jag bara runt ett varv alltså upp på kullen och sen ner igen så är jag på slutet av banan. Ja, det är ju. Det, Hur mycket jag, är... tror insects, jag tror du menar 164? Jag ah, tror du menar 164, det är väldigt stort. 164:an och double dash faktiskt. Ah, okay, Gör man ah. mycket sånt i också. Mm. Man man använder, man man kör ett varv, mm. plockar typ ett rött skal eller någonting eller plockar ett skal, hoppas på att man får ett skal. Och sedan så ställer du det precis liksom efter att du har kört mållinjen, använder skalet så att det träffar dig själv så du flyger mm. bakåt och hamnar på andra sidan mållinjen och kan ta dig liksom ett, liksom ett varv till då ett att, lopp till ja. på bara några sekunder. Ja. Skickar det åt upp banan liksom och så yep. sätter den i bakom mållinjen så räknar mm. den som att du har åkt runt hela varvet. Jaha, yep. hur mycket sånt är det i 8:an? Det tror jag inte är så mycket faktiskt. Är det de man Det är mer lite schysstare programmerat. Jag tror de har schysstare programmering i det så att det, mm. den har checks för det så att den kollar liksom så att du verkligen alltså ja, ja jag vet inte hur det detaljerat jag ska gå in men det finns ju i spelet så har de ju flags alltså ja. de sätter ju flags liksom så de kollar spelet, kollar är. var du är alltså ja, inte jajamän. kan liksom göra så men ja. 164 vant exempel så hade de inte det ah, på det sättet så ja, det var var för tidigt för den tekniken ja <laughs> ja jag vet inte <laughs> så hur mycket glitch glitchar och sånt använder man sig av i åttan i åttan ja det är inte mycket alls det det är, det är mest short race Alltså jag jag kan inte så mycket om glitcharna i alltså i 8:an. Eh, ja. Jag har ju bara spelat casually, alltså speedrun casually, alltså utan glitchar. Ja, men det tycker jag ändå är så. ja, det är otroligt. 15:e <laughs> <Femtonde> plats. <laughs> Imponerande. På ret ja, tror jag. Ja, ah, jo men. Så jag såg jag såg någon video i mitt eh, Youtube-flöde här nu, hyfsat nyligen som som går in på eh, en Rainbow Road super eh, supershortcut mm, eller någonting sånt. Jag tror jag såg den också. Handla handla de. Jag vet inte. Jag tror att det är samlingssalt någonstans. Det är samlingssalt. Mm. Ja. Jag tror det. Ja. Följ, följer honom och han är helt underbar ja. när det kommer till till speedrunning mm. communityt så att shoutout till samlingssalt. Eh, han gör väldigt bra förklaringar på hur liksom world record har mm. kommit fram. Skurit ner ja. progressions, ja. Yeah. I mean, det eh. Så att det, om ni har om ni är intresserade av det så kolla in det för det är väldigt intressant. Jag ska tala om Half-Life 2 eller Half-Life motorn då hur bruten den är så har ju han mm. en video på Half-Life 2 världsrekordet. Den är det är helt sinnesbrykt och sedan runen det är, de är snabba hela tiden verkligen. Mm. De är så snabba så de hoppar över banor bokstavligen talat. Men <laughs> bara ja. flyger genom dem. Ja. ja. Den långa banan som liksom du har skön på ena sidan och du bara går längs en väg. Ja då hoppar du baklänges alltså bakåt bunny hops mm. för att eh dera, de satte in en broms på hur snabbt man kan röra sig framåt. Mm. Men den bromsen är att man får eh, bakåt momentum ja. istället. Och ja. den har de inte ändrat så man blir man får framåt istället när man rör sig bakåt. Ja. Så den blir bara progressivare högre och högre och högre. Det, det roliga med detta är ju att det har ju vi sett Timtams Tim göra i Ocarina of Time när vi fick se honom spela lite. Men jo, ja, han gjorde ju inget annat än att gjorde med bakåtflippar hela tiden. Jag tror jag kollade på speedruns. Alltså ja. det och ja. det är exakt samma sak i Portal faktiskt. Mm. Där gör du eller fungerar exakt samma på exakt samma sak. Och nu när vi jag jag har ju faktiskt börjat titta på att göra ett spel nu. Mm. Eh och Då tittar man ju lite på olika såna här designmissar och sånt som folk gör. Och det här är väldigt väldigt vanligt i många spel ja. just för att det är en så enkel grej att eh mm. att amma sig av för att du får en naturlig eh liksom ja men rörelse som det är så naturen rör dig framåt. Ja. Mm. Så att det är det är tydligen fruktansvärt fruktansvärt vanligt så att det, det är nog många många spel som man kan göra det här i. Mm. Jag tror ja, det. Coolt. Såna här bunny hops bakåt. Mm. Vi får börja leta. Ja ut och leta bland alla spel. Ja, ser hon igen. Jag jag tänkte ju bara jag måste ju ställa en fråga nu då också. Och det är det är ju det här att varför börjar man Spidrunner? Ja, varför man varför börjar man Spidrunner? Eh, jag kan ju berätta bara för jag börjar Spidrunner. Ja. Ehm, jag märkte att Divinity 2 är som sagt ett av mina nya favoritspel. Och jag försökte hitta spela, sätt att alltså vilja spela det på mer än bara ett sätt. För att när jag spelar ett spel så är det väldigt lätt för mig att jag fastnar i samma bana. Och liksom, ja men spelar jag ett... Det spelas som typ Fable eller vilket rollspel som helst så blir det mm. ofta så ja ah, men då ska jag ha en storstark karaktär och ett fett jävla svärd och nita alla på huvudet tills de ramlar liksom. Och så mm. spelar man det igen så halkar man in på samma bana igen. Exakt. Men men en liten variation så det är inte är exakt samma. Man går, nej, in, man, en stor man, man går Ja, den. man man går in man går in med inställning så här ja oh, men nu ska jag göra en dex karaktär fast det har ju varit lite nice men lite strength. Ja. Alltså, lite <laughs> <laughs> eller nej, magiker fast alltså jag tycker om att slå saker med stora klubbor. Ehm <laughs> mm. så liksom och jag hade ju sett en video när någon snubbe som klarade spelet hur snabbt som helst verkligen. Men jag tänkte varför inte testa? Det är ju bara ett nytt sätt att spela spelet på. Ja. Mm. Att liksom och det är ett sätt att utmana sig själv. Ja, alltså, för mig var det nog alltså jag kollade nog spyrdans flera år innan jag började spyrdans själv. Okay. Alltså ja, eh uh, jag vet det är svårt att svara på men alltså blodtörstigt ego liksom även <laughs> alltså men det är bara väldigt tävlingsinriktad man brinner för spel alltså man brinner för kanske ett specifikt spel då som Goldlight exempel då. Ja, det var jag tänkte sagt ju det. Man måste vinna väldigt hårt för någonting. Ja, ja, precis. Jag tänkte säga det att varför just eh uh, Golden Eye och Divinity. Mm. Alltså Golden Eye är ju så underbart liksom. Det har ju inte säget mot det. Det är ju Nej. det bästa spelet alltså 20 år har det spelats funnis nu. Mm. Mm. Över 20 år det är fortfarande det är fortfarande nya rekord. Förstår du gamla jag känner mig när du säger så. Jag kommer ihåg när det kom. Ja, det vill alltså någonting som jag tycker är så roligt också. Ett speedrunning är ju relativt nytt egentligen mm. på den nivån det finns nu mm. med leaderboards och med rekord och med stora stora communities. Mm. GoldenEye community var faktiskt den de första som var alltså en stor mm. community. Ja mm. okej. Okay. Det det är ju faktiskt kul för jag hade ju det är precis som du säger när jag började för när jag började min speedrun av Kurshammon Island Då fanns det fanns ju ingen ingen stans du kunde liksom ladda upp officiella spelgrejer. Det fanns ju Twin Galaxies som är mm. för arkad då, mm. men det är för arkad. Och Jum. det var bara för arkad då. Mm. Nu kan man lägga upp andra saker där också vet jag, men oh, oh. men då var det strikt arkad. Och det då var det också helt utan emulation också så att eh, vi hittar ju alltså de som de som speedranar det här vi hittar ju varandra på varandras hemsidor och bloggar och allt möjligt liksom ja eller på eh, liksom stora forum så mm. hade de skapat egna subforum då precis mm. så vi vet att det var ju massvis med sånt här 70 000 på Reddit mm för ja, ja. eller på ja. på Youtube eller på random spelforum liksom mm, mm. men nu är det ju helt alltså riktiga leaderboards på många mm. olika sidor en mm. utav de största är ju speedrun.com ja. ja. och Det där är ju alla spel man kan tänka sig nästan till mm. jag började ju faktiskt min min speedrunning karriär innan youtube fanns Oj. Oj, det var såpass. Så, så gammal är du? Så gammal är jag. <laughs> <laughs> eh. Jag började spela redan innan det fanns spel. <laughs> ja, precis. Jag kom om min sengång. Jag kunde kasta stenen snabbast mot kortarna. Eh, nej, men jag kastade poggen fortare än de andra. <laughs> <laughs> nej, det här var alltså innan jag kunde man kunde ladda upp mm. videor till Youtube på det sättet. Mhm. Och ja, det det var ju revolutionerande när Youtube kom då. Mhm. Och det var så krångligt att göra de här för man, man för man skulle kunna bevisa sina scores på så att det fanns ju liksom sidor och man kunde ladda upp saker på så att där fick man liksom ja ah, men nu har jag den här på mig den här FTP-servern och sen så kan man skicka ja. ut det till liksom andra folk som <laughs> som är intresserade av att se den här speedrunen de och då ladda ner hela filmen <laughs> mm, och då kunde man ju inte ha det då fanns ju liksom inte vad som här vad heter de split uh, live split. Live split heter det precis. Det fanns ju inte heller så man hade ju inga liksom inga saker på skärmen för att kunna visa så då var man tvungen att filma skärmen mm -hmm. med en videokamera och en klocka. Och sen så var det ju också tvungen att ha en spegel så man kunde se dina händer så att du inte satt och liksom äh. gjorde andra saker för att du skulle kunna fuska då. Ja. Mm. Här snackar vi retro speedrunning. Oh, ja. <laughs> ja, jajamän, ja men det, medans, det är bra att tycka in på det för att ja, äh, ja i början har Gollnay såna när de börjar spela då så skickar de VS VS kassetter till varandra liksom typ en snubbe som hade liksom ett bra setup så han kunde aj sjukt häftigt så han kunde liksom decodea det till datorn så han kunde ladda upp det då så liksom folk skickar liksom av hela världen för att få sina PBS liksom uppladdade. Liksom. Ja, det är otroligt. Så, alltså alltså det, ja. engagemanget i det är ju ja. ändå imponerande. Ja, det är passion liksom det är. Ja. Och ja. jag vill också bara säga det att jag har ju faktiskt haft världsrekordet också då. Mm. Ja, det bara jag ja, har man. varit jag har varit världsrekordhållare. Eh nu har det ju kommit in så här Young Weeper Snapper så tagit ifrån mig <laughs> så nu är jag på typ fjärde plats i världen istället men eh. surt snackar det vi 100 100 Mega Monkey. Ja okej. Eh så att det är alltså den, den svårare varianten. Ja ah, det finns flera mm. olika sub det, i 100 Subkurk. Ja det finns 100 eh, vanlig och sen 100 Mega Monkey. Ja ah, okej. Okay. Sedan så finns det ingen 100 för att det är samma sak egentligen. Mm. mm. Okej. Okay. <laughs> eh det finns ingen riktig spelbrytande glitch i, i i spelet så att mycket är att eh, hålla reda på exakt vad det är du vill säga och eh, kunna tyska. Ja, eh, eller franska. <laughs> <laughs> ja, jag tänkte, tänkte språk. Var det inte franska? Är tyska eller franska ah, okay. eh, eller spanska? Ja. Ah. För tror jag eller lite än ska det engelska varianten så är det en catsynantik kan hoppa över bara precis och den ja. finns inte den existerar inte i de andra. Mm. -hmm. mm. Eh just eftersom det är en sång som går ut på rim så har de liksom ja, ah, hoppat över hela. Ja, ah, vad säg. Det kan ju bli lite fel i översättningen. <laughs> ja, speciellt också eftersom du måste avsluta med ett ord som inte går att rimma på. Eh det okay. det, det det hela grejen går ut på han han försöker hela tiden få honom att stoppa men slutar sjunga men de hittar på nya rim. Sedan till slut så säger du meningen eh Åh oh Jesus nu för Gud. För nu, nu får ni nästan, ja, nästan skämmas här. Ja. Det finns en anledning varför hoppar ni ner från första plats. Precis. <laughs> we surely avoid scurvy if we all eat an orange. Och som alla vet så går det inte rimma på ordet orange. För okay. det finns inget i det engelska ordbeboken mm. som Det vet jag nu. <laughs> ja. <laughs> ja, jag fick nog också precis lära mig det. Visst, ja, det är inte rätt på <laughs> inga. Så att de de står här och säger door hinge. No, no. You guess the uh. song. Guest the song's, songs over then. then. <laughs> Okej. Okay. Då då kommer ju vi till en väldigt väldigt svår fråga kanske faktiskt. Mhm. Mm hur mycket tid spenderar då etare ni på på att spela spel? Alltså inte just speedruns utan hur mycket spelar ni ett spel på en månad ungefär så där? Inkluderar speedruns då eller? Jajå, mm. Ja ja, det är ju okay. spel. Eh för mycket. <laughs> ja, det är ja för mycket i det här fallet men eh, alltså just nu har det varit ledigare sommar då så att just Hallå? nu har det varit extra mycket så att mm. nu när ja, skolan börjar på måndag så kommer det inte vara lika mycket men Cirka... kanske i veckan då eller ja veckan ja vi kan säga veckan. Ja, alltså kanske 30 timmar eller 40. Ja, men det var inte så mycket. Det är typen arbetsstandard. Jag, ja, jag, drog, jag en... drog ju jag drog över 100 timmar i monster hunter <laughs> innan veckan hade gått över. Ja okej. Okay. <laughs> Så det, när du frågar detta så har du den höggribba pollen liksom så. Ja, ja okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Jag tog, jag trodde liksom att det Nej, <laughs> jag misstänker att jag ligger någonstans i samma där 30-40 timmar i veckan kanske. Mm. Ja, hur mycket är om vi ändrar frågan då säger hur mycket av det är träning på speedrunning? Träning på speedrunning. Ja. För alltså jag antar att du inte bara testar och speedrunar om och men utan att du faktiskt tränar det eller jag bara, du? Du jag bara kör. Jag bara kör. Ja. Alltså Golden är väldigt liksom det är bara det är så det är så barebone så det är inte så många glitches och såna grejer så du behöver liksom inte riktigt värma upp dig typ. Nej och sen Nej. är ju just fördel med med Golden att man just med det här med Isle då så att man kan mm. hoppa in och där den här banan vill jag ska jag spela nu mm. och då kan man bara nöta den ja. i två timmar så till exempel kanske ja. och sen nu tar jag en paus ja. och sen går man tillbaka och nöter den igen några timmar liksom. Och det är ingen laddningstid knapp så att det liksom du bara pumpar hela tiden mm. så att det, det finns inga så praktic sessions. Jo. Ah. O i full game runs. Ja, oh. men det är inte lika relevant relevant i Golden Eye. Nej, inte i Golden Eye speedrunningen. Men de är roligare de runsen. 100% ja, transen är insane alltså. Ja. ja, det blir ju lite mer som Monkey Island och Divinity. Mm. Ja. I ja, men det, ja, det är coolt. Mm. Ehm. Nu tappar jag helt vad jag skulle säga. <laughs> <Jaså>? <laughs> ja så? Ju, ja, nej, just det. Just nu är det bara faktiskt inte alls på speedrunsträckt för att jag just för tillfället tappar jag suget på att bara repetera samma spel mm. hela tiden om och om igen. Men jag vill ju att jag letar efter nya speedspel att spela. Jag tänkte säga det. Mm. Jag vet jag att du har ett du har lite över ett öga på ett, ett spel just nu. Ja, mm. men jag har tyvärr inte pengar att spendera på det. Nej, men du Det är det du, som är det jobbar. Du är lite sugen, vet du? Ja, ah, jag är jäkligt sugen. Är sugen. Är det nu? Mm. Fable Anniversary. Ah. Det... det ska också vara häftigt att speedruna. Det är rätt galet att speedruna med i den remaster av typ ja, det är okay. HD remasteren på första Fable-spelet ah, okay. mm. med eh, inkluderat eh, The Lost Chapter story som är extra tillägget på själva mm -hmm. spelet då. Mm. -hmm. Ja det enda den enda jag har sett är att man kan klippa igenom golvet precis i slutet där svärdet finns ja. så att du kan ta det i, tidigare i spelet. För att för alla som har spelat Fable första Fable då så vet man att man möter ju där man möter sista bossen är ju själva Heroes Guild. Mm. Ja. Och dit kan man gå när man känner för i spelet egentligen. Mm. Och det kan man göra direkt när man är klar med träningen eller med så här första questet man har gjort. Mm. Och har man tagit spel eh spelet eh Assassin Rush tror jag den heter. Och även Sammanfamiljer. Ja. Yeah. Sammanfamiljer är lite rolig för att den den den den den vill inte helt det här med väggar där. Nej, precis. Eh så man kan rocka typa in den i själva trappan för ett hela hela rummet är som en en stort mm. stort rund rum med längst in så finns det en liten eh, några trappsteg Tröjda. upp och det är lite eh, upphöjt i mitten. Trycker man in den där och så Assassin's Rushar man för att Assassin's Rush är programmerat om jag ska targeta Mabarja för en Assassin's Rush då ställer jag mig bakom honom när jag klarar med rushen. Ja, det är en backstab. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Och det är därför ni det är Assassin's Rush för mm. att man ska kunna peta honom i ryggen precis när man är klar. Ja. Men det de inte tänkte på var att men tänk om jag ställer mig bakom någon som har som är halvt in i väggen mm. då klippar jag in i väggen. Ja. Och då klipp man in under golvet och där är ingrogrammet där är ju svärdet som sista bossen använder. Aha. Kan man ta det direkt i början på <laughs> spelet och bara mula folk? Mm. Det är det här med med hoppa i väggar i RPG speedruns. Ja, det är jag verkar Det är jättekul. Ja. <laughs> det är ju det är en sån sak när man när man börjar speedrunna eh plattformsspel oftast i alla fall. Mm. Då är det ju liksom, då är ju första saken om du ska försöka hitta är ju progressionssaker alltså att mm. du ska kunna hoppa, du, försöka få dubbelhopp eller du ska försöka få att du kan klättra upp på väggar och så, och så vidare. Det är ju liksom det första du går in och letar efter när du letar efter glitchar ja. i ett sånt spel. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. För att plattformsspel är så som eh äh, spel som Divinity 2 mm. som är liksom det är uppbyggt på kartor. Mm. Hela spelet har en karta. Mm. Var, I Divinity är det varje akt har en egen karta. Och då läggs alla platt på vår, på bordet liksom och då måste man ju ha dem i närheten utav varandra rent programmeringsvis för att spelet inte ska dra för mycket pre prestanda precis. Mm. Mm. Och det ju uppstår att då kan jag stå i skeppet som är min main hub för majoriteten utav spelet och klippa ut vid sidan utav väggen och så hamnar jag på andra sidan kartan. Mm. mm. Och liksom slipper gå så här 10 minuter. Ja. Ah. Så det fast är det. Travel. Ja. ja. ja jag har sig. fast travel i ett spel som inte riktigt finns fast travel igen, egentligen. Ja. ja. Perfekt. Och det är ju det som hände i andra akten på min speedrun när jag står i skeppet och hoppar ut från sidan. Jag går igenom berg och allt ja. möjligt konstigt skumt. Det ja, kommer ja, men... jag ihåg. Ja. Så där där kommer jag fram bara så där. Jag men bara för att spelet är helt. En annan sak som kommer när det kommer till den speedrunen är ju att det finns någon det finns några speciella tunneler ja. eller Deathfog. Death Deathfog heter det. Deathfog är en, en ett vapen i Divinity världen som allting som inte är odött dör i det direkt. Okej. Okay. Det är min bästa vän i det spelet. Ja. För att jag spelar en karaktär som är odöd. Aha. Man roligt. Jag dör inte i Deathfog. Och nice. i början av det spelet, det är därför man hoppar igenom väggen, går igenom väggen precis i början. För att där finns tre stycken tunnor med deathbog. Det är de enda tunnorna jag behöver genom hela spelet. Mm. Egentligen använder man, jag tror det är fem stycken. Men eftersom att jag fuskar så behöver jag bara tre. Ja. ja. <laughs> perfekt, perfekt. Då, då måste jag ju fråga Timthams då. Du har ju redan två rekord i två olika spel. Vilka rekorder? tänker på. Det är Golden Eye och Mario. Ja, när du säger rekord så menar du personligt rekord bara. Ja, okej. Okay, jag tror det med värskor. Ja, ja, ja, ja. Du är du är rankad helt. Du är rankad. Är rankad ja, ja. Ja, ja, precis, mm, precis. Mm. Har du några planer på fler spel eller är det Golden Eye bara som gäller för tillfället? Just nu inga andra planer. Inga andra planer? Golden Eye är äh, väldigt tidskrävande. Witcher shit sånt där. Witcher shit. Ja, det är det. De flesta Golden Eye-spelarna är oftast Golden Eye och kanske Perfect Dark oftast. Amen. Ja, men de är ju väldigt närliggande ändå. Ja. Det brukar vara runt två som har kört i så fall. Mm. Ja, okej. Okay. För folk har spelat Folkans 400 i över 15 år i det här spelet. Alltså ja. det finns folk ja. som fortfarande är aktiva. Ja, var med sen 99 och sånt. Det måste ju, mm. ju ändå vara väldigt hård competition att komma in som ny. Ja och nej. Det brukar bli Du kommer in som ny. Du när du kommer in som ny så har vet du veto alla nya strats redan. Ja, Exakt. Klart, du Allting fittat. optimerat. Mm. Ja, då har du sett alla andra hur de gör och sånt så. Ja så liksom gör en annan snubbe som började ungefär samtidigt. Eh uh, han ligger på 24:e plats nu, han började innan mig. Okay. Han ligger på 24:e plats så att och han är snart förbi en som har varit med i communityn i 15 år. Ah. Så att liksom det beror på. Amen. Ja, men. Ja. Det spelar det, inte så mycket fel längre. Nej, och sen kan ju det också vara en nackdel att spela det för mycket för man kan bli väldigt låst på bara sin grej. Ja, absolut. Men det känner jag inte just nu än i alla fall men ja. äh, alltså när jag har kört 4-5 timmar på en bana så känner jag att sitta så jag borde ta en liten paus alltså, alltså både för handlederna och för mitt mentala välmående ja, liksom det. jag tröttnar för fort för att kunna upprepa en grej så himla mycket i spel. Det är därför mm. jag antagligen inte är en speedrunner ja, men äh, tala om det som med äh, nya spelare. Mm. Det är ju någonting som både de här community sidorna har öppnat och även Discord har öppnat. Mm. För Discord är ju ett ny relativt nytt program som är liksom det det är Skype fast grymt mycket bättre. Ja. Mm. Äh, och det är min personliga åsikt, jag talar inte för någon annan, men jag tycker att det är bättre. <laughs> Gemenskapsdelen är ju typ ja. då. Och det är så enkelt att göra nytt, en ny kanal. Mm. Alltså jag gör en ny server och här bjuder in folk och här pratar vi om detta. Mm. Och ja. det näst in tillvarande speedspel har en egen Discord. Discord. Ja. Om det inte är så att de har ett eget så har de liksom en klump utav spel som 92 eh, har 92, eh, 91 eh, och båda Pili's och Eternity-spelen i sin Discord mm. för att det är så få spelare till de fyra spelen. Mm. Det liknar de med Wonderboy speedrunner för att ja. de har alla liksom vanliga alla Wonderboy på samma. Mm. Ja, okej. Okay. Ja. Och då är det ofta så att folk lägger ihop en guide till nya spelare mm. för att vi vill ha in fler spelare, vi tycker det är jättekul med nya personer. Mm. Så som... det, det är tråkigt när toppen är ensam. Ja, ja. som ja. badge recordhållaren när jag kom in och började spela Divinity Eh uh, jag jag hittade Discorden på grund utav tur. <laughs> jag leta som in i satan efter alla hur man nu uh, dupade alla de här tunnorna och mm. gjorde all, alla glitchar och såna grejer för jag hittade det verkligen inte. Eh uh, men sen så lyckades jag hitta den här speed, uh, Discorden som tur var för att där var det två stycken jättetrevliga snubbar det världskortshållarna i co-op och den andra har världskortshållare bar världskortshållare i en i procent old eh, old patch. Mm. Seminari kallas han och den andra kallas eh guy named Sparre. Eh, <laughs> okej. Okay. Det är, uttalar han de tal inte Sparre men jag tycker det bara låter roligt. Ja. Yeah. <laughs> och då badde om hjälp och de tyckte att ja ah, men det är bara att göra så här och så här och så här downpatcha du spelet och grejer och så här okej men det är nice och så ser Seminar är bara så här, ja ah, men det är lugnt. Jag, jag spelar ju en guide åt dig. Jag gör det imorgon. Mm. Va? Ja. Jag vill sen, bara ha nya spelare. Och sen så gjorde han det. Ja. ja. Och så just livestream han då. Medan han spelade in och svarade på frågor live som jag hade. Mm. Och det, det är var, ju fantastiskt. Eh, ja men där har du en mm. jättetrevlig snubbe. Och det är just sånt som den, de nya. För att jag liksom, jag, som sagt, jag övade i, vad var det, tre veckor. Ja, och, och sen hamnade jag på andra plats i världen. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm tror att alla de här den här guiden blev gjord då och för att jag förstod hur spelet funkar efteråt. Mm. Ja, och det ökar ju din motivation också så Exakt. det blir ju grund. Och samtidigt också är det som Timtam sa där med med det här med vinnarskalle. Mm. Det det är liksom du måste ju ha motstånd. Ja, alltså det är ju ingenting att tävla om. Ja, speedrunning, alltså det är ju ingenting utan folk... Det är det ju inte tävling nej. egentligen. Ja, ja, att bara att ha världsrekordet i ett spel där tre spelare har gjort en running, det är bara en som spelar, det är inte så jävla nej. roligt. Nej. <laughs> men det som är grymt är alltså ja, du, du sa en bra grej där. Det är ju det att det är en tävling samtidigt som alltså i alla fall i våran community mm. så är det, jag kan tänka mig att det är så i de flesta communities att man hjälper vandra, men ändå mm. samtidigt tävla om något vad ja, det är älskas mycket. Ja, mm. det Jag vet inte om det var nu in inspelningen som jag sa det men det var ju för några veckor sen så eh, jag pratade om att jag blev att värdskådet blev snut utan snubbel som jag hjälpte. Jaha, ja, hur du blev detta? Ja, eh, men eh, jättetrevliga snubbel som har ny till community för, för någon månad sen kom det in två tre nya personer som var åh vi vill spela det här spelet ja. mm. och vi tyckte jäst. Yes, här har ni här länkar vi till möter det YouTube-klippet som är för guiden och så där. Om ni har några frågor så är det bara att ställa dem. Vi svarar mer än gärna. Det är jättekul att ni är här. Mm. Och precis som jag så var det en kille som hade problem med glitchen för att kunna teleportera sig hur långt man vill. Mm. För det jag nyttjar mest i Divinity är eh en endlessly ranged glitch på skillsen. Mm. För praktiskt varenda eh skola utav spells har en egen ja, en movement ability mm. som till exempel ja men jag står här men nu står jag där borta. Ja. Och varje karaktär när man gör den här, när man startar, trycker på 3 om jag har bindat den till 3, då börjar karaktären röra sig för att ställa sig i en position för att det ser lite fräckare ut än att man bara, åh, nu kan jag aktivera den. Så det har jag har i mig i spelet så är nu det. Ja. Men om jag klickar inom räckvidden som jag har innan han har flyttat färdigt mm. och sen flyttar musen dotterportera mig till där min mus pekar är istället. Ja. Oh, Okej. Okay. Ah. Ja. Och det hade inte seminarit täckt i heter det oh, i sin live stream i i -stream. sin guide. Ah, För att mm. jag tror inte han heller hade hängt med på varför ah, okay. man kan göra det ah, okay. eller var när var funktionen är. Ja. Så det hade jag märkt själv. Så när han skrev om att han inte fattade riktigt ut vad man skulle göra och de försökte förklara hur de gjorde mm. så tänkte jag att ah, ja men du har du tid att hoppa in i, i voice chatten? Jag yeah, men ja ah, men bra. Eh då hoppar jag in och så köter vi lite och så berättar hur jag gjorde det. Mm. Och han så här, jag sätter det bara igång nu. <laughs> så efter det, det var samma sak för mig. Efter det satte jag det varenda gång. Ja. Och tack vare det så kunde han komma och ta världsrekordet från seminariet, vilket jag tyckte var jättekul. Ja. <håh> för då hade sämmen anledningen inte att sluta spela RuneScape. Ja, nu måste han komma tillbaka och så ta Ja, exakt. Ja. Ja, men för det är ju som det som med eh med tävlingsriktning då. Mm. Han hade ingen som kunde liksom utmana honom på världsrekordet. Nej, jag menar ligga här netta så ja. har han ingen att tävla mot förutom sig själv och ja. det blir man lite trött på efter ett tag. Exakt. Ja. Exakt. Dock så gjorde han ju en ganska imponerande grej med att skära ner världsrekordet med 5 minuter på en round vilket var <laughs> helt sinnesskruvt. Jo, oh. oh. det 5 ja, är... minuter är ju faktiskt väldigt mycket när det kommer till speedrunning. Ja, i men... de flesta speedrunning spel, ja, i de flesta. Ja, men just med Divinity är det att om du flyttar om du klippar ut från skeppet till andra sidan kartan så är det väldigt känsligt vart du har musen. Det kan skilja sig bara någon millimeter vart du har musen så skiljer det sig typ 15 meter där du landar. Där landar. Mm. Okej. Okay. Och då lägger ju till det några sekunder och det är så för varenda gång man ska hoppa igenom vi hoppar förbi en vägg. Mm. Och det lägger ju till det så till slut så är det liksom 3 minuter extra bara för att man råkar trycka fel. Ja. Mm. Mm. Eller ha, inte haft haft otur att så här flytta musen lite lite för mycket. Mm. För det finns ingen direkt indikation vart man ska ha musen. Så. Mm. Mm. Okej. Okay. Nice. Svårt. Ja. <laughs> Men roligt. Ja, precis. Men <laughs> precis. roligt. Vi vi har pratat om nya spel, vi har pratat om eh, gamla spel oh, ja. som speedrunnas. Eh jag tänkte att vi går in på lite spelnyheter också. Ja, absolut. Bra plan. Ja. Eh det är ju faktiskt så här att eh, Hardcore är ett spel som utvecklades utav eh, Digital Illusions på 90-talet, tidiga 90-talet som blev scrappat. Det var skulle vara till Sega Mega Drive, men det blev scrappat på grund av PlayStationns eh, framgång. Och eh uh, uh, det här det här Digital Illusions då för de som inte vet det, så är det ju det N numera heter kallas det för Dice ett företag så de har det här det här spelet innan det blev scrappat det var liksom 99 färdigt det var bara att uh, de ut, utvecklarna här på SE men utgivarna utav spelet de bestämde sig för att nej men vi ställer in det för att PlayStation går så bra. Det är ingen som kommer köpa det här så att vi vi vill inte äh, vi vill inte lägga de pengarna på det. Det var liksom det var för gammalt. Det kom det nya. Ja, nya konsolgenerationen kommer ju där. Ja. Mm. Mm. Men eh, Dice har dammat av det här gamla spelet mm -hmm. gjort färdigt den sista procenten som skulle göras färdigt och ska faktiskt släppa det och det roliga är att det kommer till PlayStation 4 och PS Vita. Wow. <laughs> Så att eh, an anledningen till att det blev scrappat är nu anledningen till att också till att det blir upplockat igen då. Ja. Det är ändå <laughs> rätt härligt. Det är komiskt men äh, ja, det är ett coolt. Jag tycker det är lite spännande när de fortfar när de gör spel till PS Vita. <laughs> jag tycker det är att det är spännande att de gör spel till Sega Mega Drive. <laughs> uh, <laughs> Huvudtaget <laughs> ja att Jens ja. Det var ju det roliga men här är ju att det var ju bara ett par veckor sen som som det här eh, nya Sega Mega Drive spelet kom ut också. Ja, De har precis. skapat ett nytt spel till Sega Mega Drive. Jaha. Som alltså släpps på Kassett. Sega Mega Drive cartridge nu alltså. Jo det vet jag. Super Nintendo, det kommer nya Speedy Nights ändå också. Ja, även. Ja, jag tycker det är råhäftigt. Mm. Det, det finns i, det cool. finns ju det finns ett svenskt eh, företag som har utvecklat till eh, till NES också så att det är på mm. Game Boy finns det ett som heter bomb ropes and bombs eller nåt sånt där. Okej. Okay. Så att det är liksom ett, ett, ett, ett nytt Gameboy, alltså gammal Gameboy spel sånt. Som... Så att hitta Gameboy. Jajamän, ah, gamla, ja, mm. men jag kan förstå varför det händer för att uh, våran generation som som spelade alla de här grejerna mm. som små, vi vi är vuxna och utbildade nu. Mm. Och vi älskar våra gamla favoriter till de här gamla konsolerna så det är ju klart att de som har kunskapen vill ju gärna göra ett spel till sin gamla favoritkonsol. Jo, ja, det är ju, det är ju så. Och, och det går ju ju såna här 20-årscykler. Ja, det kallas ju för. Det är ju för det att det det man gillar det, det folk gillade när man var 10, det vill man fortsätta och liksom kolla på igen sen då när man har blivit 30 och mm. har pengar. Ja. ja. Så den här liksom barndomens drömmen som du hade när du var 10. Och kommer och sen så kommer du ihåg den på grund av nostalgi. Mm. Och så tänker du på den när du är liksom 30, 35 och bara, ja, ah, vad fan? Jag har ju pengar att göra det där nu som jag drömde om när jag var barn. <laughs> ja, ja och det precis. är någonting som jag tycker är så fint med att folk faktiskt släpper de gamla spelen, alltså även mm. till nya plattformar. Mm. För det är väldigt många gamla spel som antingen som har gjorts om eventuellt som ja. som Wonderboy. Ja, precis. Som har släpps till massvis med nya plattformar även till Switch. Och det det är ju en sån sak som jag pratat om här också ganska mycket i i det här att i i i våran podd att just det här med att föräldrar kan få uppleva sina gamla spel tillsammans med sina barn. Mm, mm. det är coolt. Ja, det är det är det, är det är jättehäftigt tycker jag. Det är coolt. Det är, jag älskar det. Fattar <laughs> det <är> så. <laughs> Och det blir en väldigt bra segue här nu in på min nästa grej som jag tänkte prata om. Wow. Och det är att de ska släppa Streets of Rage 4. Mhm. Mm så en fortsättning på Streets of Rage-serien som del 3 var till Super Nintendo tror jag. Eller om det var till eh mega driver det också men det är liksom mm. så det är, det är ganska länge sen det, det den förra det förra mm, <laughs> spelet ja, gjordes. Ja. <laughs> det är roligt men det här är precis som du nämnde alldeles nyligen här är att Wonderboy 3 de som utvecklade det mm. som heter Lizard Cube är det de som utvecklade här också. Oh. Mm. Och har ju också då självklart deras eh, fantastiska artistry gjort den här en, den här teaser trailern och jag visste inte att jag var pepp på det här spelet. Jag har aldrig gillat Breath of Rage och sen så så <laughs> såg jag det här introt och kände bara att ja nej men allting som Lizard Cube brör vi verkar ju bli kul så att äh, vi vi ger den chansen. Ja. <laughs> ja, men det är nice. Såg så otroligt häftigt ut faktiskt. Det det nästa vi framåt. Jag tror att äh, Lizard Cube och .emu som de jobbar ihop med väldigt mycket kommer göra stora saker under framtiden just när det kommer till den här saken då med mm. att kunna återuppliva gamla gamla spel till en ny generation. Passionen lever alltid kvar liksom det Precis. är så. Mm. Det är så. Det är fint och det är fint. Vet inte. Jag kan ju gå in på på ett spel som Camelot Software Planning har gjort. Mm. Som är mest kända för för Shining-serien till Sega-konsolerna. Ja. Då blev ju lite skymunda eftersom de flesta av de spelen släpptes i Sega Saturn. Ja, ja. typ. Men de är väl kända för att göra lite mer udda spel till Nintendo. Mm. Eh de namligen de som ligger bakom Mario Golf och Mario Tennis till Nintendo 64 mm. och Game Boy Color, Advance mm. och GameCube. Underbara spel. Mm. Ja, det det är ju mm. faktiskt det. Ja, det är faktiskt det. Det. väldigt bra sportspel. Ja, och de har ju faktiskt gjort Mario Tennis Aces till switchen. Mm. Bra spel. Mm. Och och det var ju faktiskt ett spel som jag faktiskt får erkänna mig väldigt skeptisk till. Men det är ju en sportsnubbe i alla fall. Nej. Nej, inte. Nej, jag spelar ju inte, spelar inte så mycket sportspel i allmänhet. Nej, precis. Nej, För utom på Nintendo. Ja, precis. Det brukar vara så. Ja, ja. Så jag tänkte att ja men det är klart att Mario Tennis Aces ska ska få en chans. Så jag gav den en chans och det det är ju ett helt fantastiskt softspel. Ja, ja kul. Det, ja, det är kul. Ja, det är, det är, alltså det är en Nintendo. Det är inget snack om saken. Det finns inget företag som gör bättre softspel än Nintendo Nej. enligt mitt tycker. Ja, Vadå? Man... Jag tror inte du behöver avsluta med lite ditt tycker. Nej. nej, jag tycker bara är allmänt accepterat <laughs> All, att alla är <laughs> okej okay med det. Ja, som inte är ett superfan utan Nintendo tycker att det finns ingenting bättre än Nintendo. Alltså finns inga bättre softspel än Nintendo spelen. Nej, nej det är ju nej. så. Nej. Men jag har ju precis börjat med det här och det har ju fått väldigt mycket kritik för, för sin story mode. Aha för att det är det är inte halt task i story. Ja men det vad ska man göra då? Det är det är, är tennisspel. Tennis ja. Det är tennis och Super Mario. Alltså hur häftig story kan du göra med med Nej, med nej. det. Det är men jag får vad faktiskt Vad väntar du det lite? Liksom? Nej, precis. Men jag får faktiskt ändå säga att jag uppskattar storyn. Jag sitter och fnittrar ibland när jag läser deras kon när de när de pratar med ja, varandra och jag, sånt där. Ja. Jag har ju bara spelat väldigt väldigt lite av det nu då när jag fick testa det här lite innan Viking in och det lilla jag spelade av story det får ju mig att vilja fortsätta. Jag förväntar mig ju inte en story alls i det här spelet. Jag förväntar mig bara ja men det här går man in och så spelar man bara matcher eller så spelar man tillsammans. Mm. Men det här finns ju liksom en det finns en story överhuvudtaget. Det finns lite häftiga förklaringar på alla olika saker som man gör och sånt där. Jajamän. Ja, i mål. Och mm. någonting som jag märkte när jag var här och spelade mer också precis kort innan att det finns upplösbara karaktärer. Jajamän. Vilket gör mig glad för att jag jag älskar ju de här gamla fighting spelen där man faktiskt måste jobba för att låsa upp alla ja. karaktärerna mm. istället för att du ska betala 40 extra spänn för att få den här karaktären upplåst eller nå no, ah, ja inte ja. ja det ska då inte vara DLC du ska Nej. få spela spelet från början ja exakt som mm. alltså tecken 3 till exempel ja men riktig progress ja. liksom ja mm. o oh, ja Men det är ju inte så att varje gång du spelar igenom tecken 3 så låser du upp en ny karaktär ja. och då får du en anledning till att spela igenom spelet en gång till för då exakt. har du en ny karaktär att spela med köpt mm. spelet man kunde punka till i flera timmar innan man var lite yngre det var ju de här gamla fighting spelen mm. för att det är så här å nu nu måste jag spela igen ja, för att var... lära mig den här mm. karaktären. Men det är ju inte så att för varje gång du spelar det så får du ju en riktig reward du mm. liksom precis ja, riktig reward. Ja. Ja. Sen har ju även äh, även Mario Tennis Aces äh, en stor multiplayer. Eh mm. både online och i soffan. Du kan ju fortfarande vara upp till fyra spelare och sitta i soffan och spela på samma TV och allting sånt där. Eh mm. uh, hur det funkar online har jag inte så stor koll på, men vi har ju Tim Tamser i studion. <laughs> ja. Han har lite mer koll på online multiplayer. <laughs> jag lärat en lite grann. Eh uh, inte jättemycket dock, men uh, så pass mycket så ska jag kan säga att det är Alltså Nintendo har ju haft problem med sina servrar och så med internet och så men ja. det verkar som de har shape up där ganska bra faktiskt. Ja, det är mycket stabilare. Mm, jag tycker det. Men men det är något jätteskumt med eh, onlinetjänsterna för Switchen är det inte det? Alltså du måste ha någon app på telefonen och grejer. Mm, nej, hur menar du då? Och det undrade jag mig. Nej, ja, jag har hört det, jag har bara någonting som jag har hört alltså folk prata om. För att spela menar du online? Ja, nej, nej det är inte så. Nej, nej. Nej men vad bra, så är det inte. Det är skönt. Jag blir lite orolig tidigare <laughs> idag när Ultrafail berättade om nej, det, här, jag det. Jag kan inte riktigt nu det. Nu kommer på det. Det är för att kunna chatta och voicechatta och sånt. Aha. Det där man behöver det. Till. Ja. Nu. Man behöver man upp ja. för det. Aha, ja. okej. Ja, det är lite dåligt tycker jag, men ja, och och samtidigt det är ju ändå de flesta idag har ju en smartphone. Ja, det är sant. Mm. Mm. Sen det förstår ju jag också. Ja, den och köpa ett helt nytt till exempel som Xbox, då måste att specifikt headset. Det är sant faktiskt. Ja, sen förstår jag också varför ja. de gjorde det för att då släppte de programmera in det i den redan lilla konsolen som redan ja. har aldrig läs så mycket i sig för sin storlek. Ja, ja precis. <laughs> men tänk på att i den handhelda så ja. slash ja, stationär så, ja, oh, det ja. kanske var smart i det. Ja, ja det nu, det nu, varit... nu när vi lägger upp det så Ja. Precis, ja. ja. ja nu man välde bara tänker på det så det <laughs> tänker du om ja. de nog tungt praktiskt trycka in en liten till grej för att man skulle kunna prata över nätet med någon annan. Mm. Det tar så liksom Ja, och, det, och, och måste någonting har... annat lämnas ut som man heller vill ha. Jo, ja, men egentligen. det det blir ju det blir ju automatiskt så då också att då måste du precis som med, med PlayStation kontrollerna eller kopplar du in det mesta i ja. du ska ha liksom headset och så på PlayStation mm. då har du behövt ha en sån grej på switchen men mm. du har också behövt ha den i själva switchstationen ja. och det här blir ju jättekrångligt. Jag ber jag lite ser den nu jag ser den. Ja. Ja, ja men jo men så, så summerar kademumman bra, bra bra val. val. Ja, men i alla fall online då. Det är, men det det funkar rätt bra. Alltså ibland du kan ju se i alla fall pingen då. Du kan i alla fall ja, se man. en stapel i alla fall. Och ligger den på hälften eller högre så är det ju lagfritt i stort sett. Ja men det är nice. Ja. För jag kommer ihåg Mario Kart till Wii. Mm. Det mm. det var ju det jättekul var... att spela online när det väl fungerade men det var ju väldigt sällan <laughs> det gjorde det. Mm. Ja. Ja. <laughs> så det var det... Wii är inte bra smash på Wii exempel Brawl. Ja. Mm. Inte mm. Väldigt, väldigt dålig online experience på det alltså. Ja det, och det är, ja det är ju det är ju tråkigt och tycker man att lig ge oss inte möjligheten nu. Ta bort den istället om de ska hålla på och förstöra hela tiden. Mm, och det är synd för att Nintendo jag älskar Nintendo och liksom ja. online jag älskar ju ännu mer. Så liksom ja, de två grejerna ska ju bara ska ju bara krascha ihop. Sen det... kommer man med till försvarsargument och var ju liksom nu när vi ändå talar om det och Nintendo segna eh, testa så att säga för att Wii U var ju en sån extrem eller Wii var ju en risk liksom. Ja ja, och mm. så här du ska stå och vifta liksom det, det är helt nytt att du bara har det här. Det är liksom dursta med kontrollen mm, mm. eller med konsolen. Mm. Så jag kan, kan ju på ett sätt förstå att fokuset inte låg på att fixa felfri multiplayer. Visst det är, är inte du... bra att det här blev så, men Grein Grein är ju lite Grein är ju lite så att Nintendo var ju inte riktigt intresserade av att gå in i interneteran och Nej. har är fortfarande inte riktigt Nej. intresserade utan de har nästan blivit dragna in i den ja, för att mm -hmm. de måste i dagens läge måste utvecklas. Här. Det märks ja, precis det märks. och och och, och, och, och, och kollar man tillbaka då liksom Xboxen och eh mm. och, och PlayStation 2 hade redan onlinestöd. Mm. till viss del. Ja. Mm. Så att det var tvungen, du var ju slingen tunga nog ansluta det upp med liksom specifika till SPP-nummer och, och så vidare och det var jättekrångligt och ja. ingen annanstans. Och PS2 var tunga och tillbör till och så. Precis, ja. precis. Så att det var det, det var ju fortfarande jättekrångligt och jättesvårt, mm. men det fanns där lite granna och det var ju samma så det, det det känns för mig känns det ungefär som samma sak på Wii. Det var lite så, ja men det finns sen Ja. ja det, det, det finns. Jag har faktiskt <laughs> lirat lite online på PS2, lite mm. vet du, Rainbow mm. Six. Lirat. Det funkar faktiskt bra online. Ja. Ja, det funkar ja. bra. Det är ganska få spelare men det funkar bra. Det gör ja. det. Nice. För att det håller ju just... riktigt kabelallting. Det är inte det är inte wifi liksom. Nej. Nej. Första Nej. gången jag spelade på online på den konsol var ju Xbox 360 mm. Mm. och då hade de ju redan ett färdigt system för det praktiskt taget. Mm. Mm. Det var ju redan mm. förarbetat sen ja, för Xbox. Ja, <laughs> ja då var det var precis. Så att det är det men om men... vi går tillbaks till till Super Mario Aces ja. och multiplayer. Precis. Vad vad har du sett? Har du sett någon så här att ja men den här karaktären används ända än ner mer folk och sånt där eller är det väldigt blandat? <laughs> om du googlar på spelet eh och liksom researcha lite så kommer det komma upp Bowser Jr kommer komma upp där och oh, eh, nej, jag gillar utan dem Chainchomp de två OP karaktärerna tycker de är OP jag vet inte varför de tycker det folk Chainchomp tycker jag var rolig att spela men jag vet ju inte om jag skulle säga OP Nej jag vet inte varför folk tycker det riktigt jag har spelat också alltså ändå spelat tillräckligt för att liksom ändå få en uppfattning av alla karaktärer men nej jag vet inte alltså Jag vet inte vad de ja det är så här meme grej att de klagar tror jag, ja, jag vet inte. Ja, ingen aning. Men det måste jag ju säg att det är helt underbart att de faktiskt har lagt in en spelbar change jump. Ja. Det är kul. Ja, är ju man. Det ska de må skämt. Ja ja ja. Det märks det märks som att de har haft mycket humor när när ja. man tittar på det här så. Oh, ja. Det är ju bara dränkt i charm och humor mm -hmm. och liksom. Ja, är ju man. Och, det det, det och det gulliga lilla spöket är ju med också. Ja, jag blir så glad varje gång jag ser dem. Men det känns ju liksom det känns väldigt väldigt mycket. Det är just det här spelet känns väldigt väldigt mycket till det här återöjningen familjespelande spela tillsammans mm. har liksom sitta i soffan sitta i soffknöket ah, ja men precis det, det känns det bara strålar in det för ja. mig i alla fall mm. och, och du sen, har ju möjlighet till turneringar och såna grejer ja. i det här också mm, ja. ja alltså det, det är ju det, det är ju competitiv men det är samtidigt väldigt charmigt mysigt ja, ja. ja de har hittat en väldigt bra balans där och sen, sen, eh, sen tycker jag också att de har hittat en väldigt bra eh, balans mellan seriöst tennisspel och lytt tennisspel ja precis att man kan göra de här extremt punkers skruvarna som liksom bestämmer sig att nu nej nu ska jag direkt åt vänster istället för rakt fram. Jag trycker karaktären som bor åt sen. Jag kan göra såna här skruvar, ja, extrema skruvar kan man göra, men mm. man kan alltså det känns ändå fortfarande seriöst och liksom bra att spela. Ja, och sen, ja. sen kan ju du även ändra game mode så att uh, standard är ju att du du får ett poäng för att du till exempel skjuter det rätt så ondu du skjuter ja. på en motståndare och såna här grejer men du kan även ändra så att det blir lite mer standard tennisregler i det. Mm. mm. Kan kan du göra online? Online vet jag inte. Nej, online tror jag det bara finns folkala lägen. Ah. Uh, där finns det simpel och standard. Ja, och då okay. standard var att det är med alla så här specialslag ja. och sånt. Ja. Och simpel tar de bort. Att ja precis simpel tar de bort. Jag kör bara simpel. Ah, jag kör bara ren barebone tennis liksom. Jag vill okay. inte jag vill inte det med stjärnorna om man man kan använda man har ju en kraftmätare <laughs> då som laddas upp när man slår slag och så då. Så är det är ju... jättekul. Alltså det är inte min grej så jag kör bara simpelt. <laughs> ja okej. Okay. Jag får la testa men ja. Ja men jag jag tycker grejen är att som Tim Dots mm. pratar om här om att det det finns en mätare som du du fyller på med energi när du står och bollar bollen fram och tillbaka och sånt där och och när du maxar den så har alla karaktärer en specialare som är en, en, en liten filmsekvens och sen drar du det sikte på motståndarens plan då du väljer vart du vill skjuta bollen och så gör du en så här otrolig hård smash. Du kan till och med knocka din motståndare med ett sånt slag. Ja men och eh, om motståndaren tajmar eh returnen för sent så kan racketet gå. Ja, du har förlorar du matchen direkt. Ja. ja. Det är eh, skitkul. Ja. Det märkte vi när um, Ultrafail rocka smasha till Yoshi när vi spelade innan och Yoshi glider mm. bak 15 meter med ja, han så här och lämnar svarta stort. spår. Ja, ja, och så blir det knockout för uh, Racketig sönder ja, någonting. Det ja, ja. mm. är så, så otroligt roligt. Och som sagt, ja. jag är ingen sportspelare. Nej. Jag är speciellt ingen tennisspelare. Men det här spelet är otroligt roligt mm. faktiskt. Och sen har ju de lagt in någonting som jag inte har testat än vuderat du har ett game mode specifikt för det gamla WeSport tennis att du faktiskt står och viftar med kontrollerna istället för att trycka på knapparna. Ja just det, oh. just det. Det har jag, ha, jag lite. Det har det, jag har inte testat än men jag ska testa det för att det var ja. så fantastiskt roligt på WeSport. Ja ja. <här> ja. Ja. Och WeSport är lite mer oseröst tycker jag men ja. Ja, det är men, det. Är, ja, men, det, är, ja. Ja, det blir det blir vi så, det blir så. Det Nej, det, det är ju det är ju för the lols. Ja, ja precis, precis. Och det är också en sån här grej. Jag kan ju tänka mig att göra en liten så här specialturnering bland vänner där man bara står och viftar då med originalreglerna eller inte originalreglerna utan simple rules. Då. Ja, ja. Mm. det kan jag tänka mig. Mm. Ja, det kan ju nog vara riktigt roligt. Mm, mm. Ja, nej men det tror jag absolut och vi vi vi kommer ju ha det här spelet på våran nästa spelkväll och tänkte göra någon liten turnering av det. Ja, exakt på Level Up nästa spelkväll. Ja precis. Eh, ja, så det, det får ni inte då. missa. Nej, Nej vi, vi, det är väl det är väl lite reklam för det här nu. Det är ett par veckor kvar men men fortfarande. Ja, precis. Ja. Eh. Vad säger du, ska vi ska vi gå in på lite personligare frågor? Jag tycker jag definitivt. Ja, ja personfrågor. Uh -huh. ja, ja, jag gillar framblicken och finns vilket ultra fej här. Vill du börja? Eh, jag kan börja och jag kan ställa den den lätta frågan då. Ha? Ja. Favoritspelet? lätta frågan vara. Ja, alltså. <laughs> favoritspel. Man man, en... man såg här man såg här i studion hur, hur de bara sjönk ner i stolarna och tänkte att du vet när du pratar med va. Ja. <laughs> det menar alla spel som de som gjort. Ja, absolut. Det är egentligen det vi tänker är vad är det första som som kommer upp i ditt huvud när jag säger favorit ditt favoritspel? Alltså det är Okra of Time, men jag vet inte om det är mitt favoritspel utan jag tror det är mer ett spel jag tycker är bäst gjort alltså som mm. ger den med magiska känslor när ni menar jag spelar det typ. Mm. Men jag vet inte när det är mitt favoritspel att spela så. Nej men det det var det var egentligen som sagt det är egentligen men, det vi men... vill ha vi vill ha den här första liksom gut reactionen från min första gut reaction är, är ju egentligen bully. Bully. Kane alltså det GameScape edit. Ja. ja, det är gamla alltså det gamla är det inte jättegammalt men det är ju Rockstar variant utav GTA variant utav skola. Ja, jag har ju just det. Jag det har spelat är helt det. underbart mobbning. Mm. Ja. <laughs> eh alltså spelet heter ja. bokstavligt talat bully alltså mobbar just men det. man jobbar emot att alltså karaktären det. går bokstavligt talat runt och skäller på folk för att de är dumma. Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> jo, man är man är en bully till the bullies kan man säga. Ja. Alltså jag kan nog inte svara på mitt favoritspel att spela så men Nej. det spelet som är jag tycker är bäst som någon snorts det är ju Ocean's Eight det ska ja. sägas. Okay run of time ja yeah. mm. och bully ja Nå strax sätter det kommer det nog faktiskt Red Dead Redemption O, oh. det är bra oh, kandidat också. Ser, ser du fram emot 2:an. Ja, oh, oh, oh, jag har bara spelat 1:an. Kul. Jag har inte ens kollat någonting. Jag har bara sett typ första trailern som släpptes. Och du tyckte bara, nej, jag vill inte veta någonting. Nej, jag, men jag, vill... jag bara så jag, jag vill vara färsk liksom. Ja, man vill upptäcka allting oh, själv mm. i det spelet. Mm. Det är mm. precis som eh äh, som Meli var här för när man var här på på, på veckan sen. Jo, ja, precis. Och Vi då... fick inte säga någonting om Resident Evil. <laughs> Ingenting om Resident Evil 2 remaken. Liksom. Oh. Det var ja, liksom. Det jag kan tänka mig att hon också vill ha det färskt. Ja, precis. Ja. Så. Så de vill komma in med det helt helt färskt. Det men om vi om vi tar den här frågan istället och ni är ändå inne på favoritspel. Mm. Har ni något sånt här uh, mysigt spelmoment som ni kan liksom tänka tillbaks till? Oh. Inte just att det måste ha hänt i spelet, men kanske att ni spelat med någon eller ja, någon så här god mysig spelminne som ni kan komma tillbaks till och mysa med. Alltså det är nog det är nog faktiskt som få gånger jag spelar Mario Kart 64 med morsan faktiskt. Ja, det var rätt kul. Satt med godis på som nice. kvällen var jag tror jag 9 år eller nånting. Och sen liksom kände jag omöjligt spela liksom World Peach och så där alltså vi satt och spelade det var kul alltså. Ja men det, det låter mysigt. som ett riktigt ja. mysigt minne. Satt liksom jag tror vi satt på golvet så här lutandes mot typ sängarna väldigt två sängar i rummet ja. så här. Satt och liksom spelade bara satt på golvet och lirade det jag, var mysigt. Jag förstår precis vad du menar. Jag och min storebror gjorde det ihop med mamma till Need for Speed 1 till PlayStation. Oh. Det är ett spel, är ett spel. Det var det var tagt. Det, ja. det har du, det var bra ny ja. för Speed. Ja, jag vet, det var grymt. Så, så jag förstår verkligen den här känslan. Ja. Det ja, jätteförsta som, ja, det var det första som kom i på. Ja. ja. Men det är det är riktigt nice. Skifull? Mm. Mm. Alltså det har kommit tänker på inte direkt. Det är inte så här, det är inte det mysigaste minnet, men det är så jag hade nog det roligaste minnet jag kommer ihåg på i nyligen tid är faktiskt på senaste levlap maratonet när jag satt som programledare tillsammans med Old Man Fu när han spelade Linked to the Past Randomizer. Ja. Vi hade så fruktansvärt trevligt och roligt tillsammans att ja det det helt det var nästan till magiskt liksom. Ja det hur kul som helst och chatten var så liksom det kändes bara fruktansvärt bra. Ja, jag håller fullständigt med dig. Det var det är faktiskt ett väldigt bra minne från mig också för mm. jag satt ju bakom sändningen då. Ja, ja okej. Okay. Så jag var ju med då med. Mm. Ja, och jag låg och sov när det här hände. Det, det är lite synd för Så att det var alla, jättetrevligt. Alla pratade hela tiden om om de här nätterna och hur roligt de hade, speciellt den ja. speciellt ja. när när när både det här hände då mm. och, och och vad heter det Game Sofan? O gameing var så fan. Ja, dan var ju och se och se och sedan uh, även att uh, vad heter det Super Metroid speedrunen som, ja! som bara gick fel om och om igen. Ja, det var ju så underbart roligt. Eh uh, för vi hade ju en person som skulle vara med och spela, uh, han skulle speedruna Super Metroid ja. 100%. Mm. Väldigt roligt och intressant uh, speedrun att kolla på. Mm. Hur kul som helst vad täxen alltså tricken och täckren i det i det här spelet är helt efterblivet så yeah. roligt. Ja. Yeah. Mm -hmm. Men Ehm uh, han spelar på sin på uh, alltså riktigt hårdt va. Mm. Och sen fryser spelet. Okej. Okay. Tippen kvart in eller någonting. Det är inte vanligt alls. Nej, det tänker jag inte. Det är jätteovanligt jätte mm. för att mm. vi fick inte spelet att funka igen. Alltså spelkassetten mm. dog. Mm. Vilket timing. Det var också häftigt att speedrunner då. Wow. Och jag som så där, det är ju jag tror det var första natten jag var programledare eller nära andra nära andra. Ja, Men, nära. Men det får fortfarande säga första gången man är programledare för ett event med mm. liksom flera rätt många tittare liksom, 18.000. Ja. Ehm, <laughs> um, och jag säger: "Och nej. Vad, vad vad gör vi nu?" Man säger <laughs> Vi fick lite tekniska problem här. Vi tar en riggpaus. Satt vi satte upp en emulator istället. Ja, ni hade ingen annan kart liksom. Nej. Och då satte vi upp en randomized emulator istället för att det skulle bli lite mer intressant mm. för att han hade inte hunnit färdigt med speedrunnen på den tiden han hade. Mm. Vilket jag jag förstår det. Ja ja, men det är Ja, det är sånt som händer. Ja. Men så satte vi upp en randomizer och då körde de de visst var inte med så här bekväm. Alltså de kunde inte programmet just som Nej. randomizer emulatorn. Nej och hoppar han fast och han fastnar i en del på ett litet ställe för han lyckas bugga sig in igen ruta där han kan se hur han ska sig men ändå kan ändas kan tas ut sig med hyperbålen men han hade inte hade... fått hyperbålen än för att det var randomized mm. så jag tvingades starta om igen mm. så det helheten är att det blir fel seeds var enda gång jag ja, och där vill jag faktiskt tacka Oldmen Fu igen ja. för att eh, han kom in eh, natten efter det igen och hjälpte till med kommenta kommentatorerna eller med kommenta att kommentera runen då för att mm. jag kan ingenting om supermetroid runen jag har kollat görs en eller två gånger på AGDK eller SGDK mm. när de har spelat. Samhär. Så, så jag kan ju nolla om det, ja. men han har ju spelat i själva. Mm. Och även randomisen för det också. Ja. Yeah. Så det var väldigt tur att han var där så han var ju hade ju han har ju sån grym energi också. Ja, verkligen. Helt underbar människa så ja. det var jättekul att ha med båda kvällarna så att ja, men i alla fall det är några av mina det är ett av de tre blir de minna jag haft med spel. Ja, Nej mm. och och allt det här missar jag för jag låg och sov. Ja, men ja, det är mändet. Du låg och sov. Ja, jo. Det fick utrymme vi att börja. Men det var bra. Ja, att du sov. Du behövde sova. Ja, behövde <laughs> det behövde. Då hur hur var det de föregående level up egentligen? Nej, det har inte blivit så mycket sömn då. Nej, exakt. Så att, så att, det det som här som den här sex timmarna som eller ja, fem timmar mer ja. man fick sova det här i, i år per natt då det var ju det var ju man blev ju refreshed men alltså jag hade lyxen att jag hade ju 12 timmar att vila upp mig. Ja. ja jag tror jag jag tror jag sov <laughs> en 4 5 timmar genom alla de mm. sammanlagt. Mm. The below average. <laughs> <laughs> jag jag så kan inte säga det mellan 11 och 13 timmar den helgen. Mm. <laughs> men ni var ni var och så är det man byar som har hand om eh, schemat så att då då kommer då kommer alla få tillräckligt med sömn. Mot minstone jag. Jag hörde, hörde man bya säga någonting förut, eh, sid. Jag vet inte vad sid är, men de som lyssnar kanske inte vet vad sid är. I randomizer. Ja, mm. vill ni som har spelat randomizer förklara det för det har jag aldrig gjort. Ja, eh. En randomizer, alltså då då, då tar det ju fram eh det som kallas för en seed alltså det där man ge genererar utifrån mm. eh, så att det är en en sträng av kod som den förstår att ja oh men det här betyder att spelet är om, omgjort på det här sättet mm. ja. så att alla som har den här seeden och matar in den eller den här koden de matar in den i sin då blir spelet exakt likadant från. Mm. Då blir det liksom inte randomized bland olika och det, på så sätt kan du köra race och såna här saker med randomizers. Ja. Att alla har samma seed, alla mm. har samma genererade så ja, randomizer. Upplaga, ja precis upplaga eller instans är precis. Ja, precis. Och det är mest alltså väldigt bra påpekat faktiskt för ett ja. tillägg. Ja, för jag, jag, jag ja ja, hur hur var det för den? Ja, jag varit... jag missade det helt och hållet. Det måste tänks ja, att folk kanske. Ja, ja det finns ju en, ett nytt alltså nytt inget nytt ramen som råder men ett populärt användningsområde nyligen då som har kommit med alla roguelike spelen. Mm. Där seeds är liksom när du startar spelet då får du en ny seed för den gången du spelar som till exempel Binding of Isaac. Pauser du medans du spelar då får du upp din seed uppe i högra hörnet liksom och kan dela med er i den så att folk okay. kan uppleva så att ja. folk kan uppleva samma struggles som du har fått. Tillbaka. Ja, ba basisen på det här spelet är ju att det ska vara slumpmässigt. Mm. Mm. Okej. Okay. Och det är ju ja, det är ju därför precis att jag fick reda på vad sidan var. Ja, okej. Okej. Ja, nej, så att och det är liknande i vi har ju pratat om ett spel som heter Cassum där kunde också spela samma sid om och om igen för det är också randomly generated eller procedurally generated. Mm. Men här då Och så kan du välja att när du har klarat spelet en gång så kan du köra samma sida igen så att du du får exakt likadant samma spel en gång till ja, okay. ifall du vill. Spelruner eller <laughs> försöka samma sak igen nu när du har lärt dig mycket mer om spelet. Ja, ah, mm. nice, nice. Så att ja, så så, så ligger det. Till. Det det var en sida. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, bra va. <laughs> jag jag har inget inte så mycket mer för vi har ju tagit ta, redan tagit eh, min min nästa fråga smör har det tänkt. Jag har vi ännu besvarat? Det du får. Var snabbare. Jag får vara det. Ja. Du får skriva fler frågor. Ja, det får jag göra. Har du några fler frågor? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, jag tror inte. Jag tror vi har fått med väldigt mycket och det är intressanta frågorna och jag har fått lära mig en hel del nyttig information. Mm, ja, samma här. Det känns som det mesta är med. Ja. Ehm, det finns en grej som jag ville ta upp också angående Divinity. Ja. Ett ehm det jag spelar är ju grund det vinnit The Original Sin 2. Ja. Men om bara några veckor så kommer eh själva definitive edition släppas. Okej. Okay. Som är en uppdaterad variant där de ligger till mycket i vissa utav akterna som folk eh, som community tyckte att ja ah, men det var lite det var lite lackluster i den här området mm. och då tyckte Larryn Studios det kan ju inte vara. Nej, det kan vi fixa. Och så fixar vi det. Plus det här och det här och så lägger vi in en mer ut en tutorial bana och lite grejer. Mm och massvis de har lä lägger in fler voice lines och dialoger. Oj. Många mm. fler. Oj. Vilket gjorde mig förbryllad för man så här det finns ju redan för mycket <laughs> magnifika voice lines i spelet. Men även portar det till Xbox One och PS4. Ja. Så då får då får då får alltså äntligen konsolspelare det här nu då. Exakt. Så man sitter kul. här hemma och lyssnar på detta och tänker att men jag har ju bara ett Xbox jag spelar ju inte på PC för att jag gillar Xbox. Mm. Och det det är, är okej. Okay. Det det bry inte jag med så länge jag får slippa spela på PC får de andra spela på varomhel. Precis. Ja, men nu får ja, även de chansen exakt. att lira. Exakt. Mm. För att och har ni bara ett Xbox eller ett PlayStation 4 så snälla gör det självhjälps tjänst när de spelar spelet. Jag som inte jag jag har lite koncentrationssvårigheter ibland och att hänga med i sån här ja men nu ska jag trycka mig för att gå framåt och det är sekt och det är tråkigt men sånt jag hade inga problem med det, alls när jag spelade det här spelet. Det, det gick nice. knajs. Jag var totalt fast i det verkligen och bara jag måste vidare, jag måste vidare. Jag undrar vad som händer. Åh, det här questet var jätteintressant. Men vänta lite, det är någon konspirationsteori med det här och åh hjälp. Det bara det bara det bara liksom ledde vidare hela tiden. Ja. Men. Det ledde det, så... det ledde det är intressant på något och, sätt. Och för den där unga sparade och stängde av spelet kände det som att jag har kollat på en serie och det är en cliffhanger. Och jag måste gå och lägga mig. Vad säg, jag måste veta mer. Klockan är 3 på natten. Jag behöver inte sömn. Jag behöver svar. <laughs> ja, men, är... men men om man har en fet PC och Xbox. Mm durer PC som gäller va. Det är, det är ju upptegen preferens. Ja, men skulle du vilja säga att jag jag tycker bättre om att spela på PC. Mm. Jag tänker att, just en spelstil där man klickar sig fram och så. Jo, nu... det är, alltså det första spelet gör det ganska enkelt med för att man man går med styrspaken istället. Man okay. behöver inte flytta, att, ja men nu flyttar vi kameran och så är det en liten prick där jag trycker att jag vill gå. Man kan välja att göra så också. Mm. Men vill man liksom använda styrspaken för att flytta sig vidare, då kan man göra det också. Okej. Okay. Mm. Sen är det väldigt enkelt i eh stridsystemet från första spelet eh att man får upp en liten rad med skills längst ner som på PC när man spelar typ av ja, såna här liknande RPG:er liksom. Ja, va. Ja. Att man trycker sig och trycker på trycker på en knapp och sen trycker man åt sidan och väljer den skillen man vill ha och så får man upp liksom bara ja, men jag ska kasta en eldboll dit åt. Mm. Ja, men då ser man hur den färdas, vad den kanske tar emot och området som den träffar då. Okej. Mm. Mm. Nice. Kör ja. den med turnbase turn och så. Ja, att man kan ta sin tid och välja. Mm. Ja. Det är ju lite skillnad då från till exempel Diablo 3 som som kommer till Switchen. Mm. Det är jag lite nyfiken på för jag är ju en klassisk PC-spelare när det kommer till hack and slash spel. Ja. Så jag är ju nyfiken på liksom kommer Diablo 3 till Switch? Jag men, o vet jajamän. Jajamän. Du vad det bästa är. De de lägger in bara för Nintendo då. Så lägger de in bland annat en rustning du kan hitta när du sätter på dig den ser du ut som Gandalf. <laughs> <laughs> då lägger de wow. in ett extra pet som är en och cykliganor från Zelda. <laughs> ah, kok. Åh oh, skult. Det är ju coolt faktiskt. Ja, jo men. Hela såna grejer. Jag funderar ju på att köpa Diablo igen. Mm, förra för det här. <laughs> Jopp. Ja. Jo, nu är det lite av en pet collector också. Ja. Ja. Ehm, ja. <laughs> ja. uh, jag kommer att tänka på på tal om roliga saker som släpps då. Ett alltså och i Divinity med konversationer med djur. Ett man kan ju prata med alla djuren och alla djuren är voice-lineare. Mm. Men Norton roligaste djuren finns i sista akten. Mm precis när man kommer till sista akten prata med ekorrarna. Okej. Okay. Punkt slut. Jag tänker okay. inte säga mer än så. Prata Nej. med ekorrarna. Läng, yeah. Lite längre in i akten, prata med ugglorna, leta leta upp ugglorna och prata med dem. <laughs> jag flabbade så jag grät. <laughs> Okej. Okay. Ja, och en sista sak som jag vill ta upp innan vi går vidare helt och kör våran avslutningssnack här. Det är att imorgon sett från idag när vi spelar in <laughs> <laughs> vilket är på onsdag så på i torsdags så släpptes äntligen ett spel som jag pratat om ganska mycket i det här och det är Point 2 Hospital. Ja, som är two. den spirituella uppföljaren till Theme Hospital. Ja jo. Oh. Jaha, alldeles reagera <laughs> på det. Är, det, är det. <laughs> Theme Hospital var en klassiker. Ja, ja det. det är ju det. Mm. Så att det kommer eh det, det kommer få finnas ute redan när vi när vi det kommer i, mm. ja, kom i torsdags. Ja precis, det kommer i torsdags. Vi sänder det här på söndagen så att det det, det finns redan ute. Det var ja, rolig precis. nyhet faktiskt. Ja. Jag har ingen koll på det. Oh, då har du missat då. Ja, det är Team det... det... det... Hospital på PlayStation 1. Ja, var... men det... hade ett Pac-Net kom ihåg. Och det kommer ju också till Switch. Ja, ja men det kom till ja, jag jag kommer till allt. Ja, jag, ja, men, jag, spelar ju, jag spelar ju Team Hospital på PlayStation 1. Ja, ja men. Ja. <laughs> Jasså, riktigt? Ja. Ja, häftigt. PlayStation 1 även. En annan spelar det på PC. Ja, ja, samma här, samma här. När jag var liten hade jag bara konsol. Det förstårligt. Ja. Ja. Men ja. Sen innan åter en också innan vi avslutar så vill jag lägga ut en liten blänkare åt en åt ett litet företag som som ligger oss väldigt varmt om hjärtat som är lutland.se. Ja, precis. De är ju fantastiska i farma vill ha lite nördigheter, alltså allting från Funko Pops till Ja, de har ju de har ju tonvis med olika popfigurer. Mm, och de har Hur mycket äh, som häls verkligen. De har massa andra typ kapsar och t-shirts där och nyckelringar, nyckelringar och ryggsäckar antal än också. Ja, men och, och sån här eh vad heter det? en retrokontroller till PC. Ja, i ja. men. Och även de har även en liten retrokontroll som du kan koppla till mobiltelefonen. Mm. Och för för att spela mobilspel och, och du kan även använda den som kameratrigger. Mm. Så att du, till exempel kan ställa telefonen 10 meter bort och ta kort. Ja, det har du ah. testat. Det har jag testat. Ja. Det det Plus bra. att mm. om man har en Android platta som är eh, grym Android platta mm. eh så såg jag att en kompis med hade programmer alltså startat upp pc-spel på plattan och spelat med den här lilla handkontrollen då. Ja, men sen. Det är grymt. Och också en speedrunner förresten. Ja, speedrun cheese. Speed cheese. Jag har inte undan lusten. Ja, i yeah, men. Ja, och det är allting som jag har att prata om. Ehm, <laughs> kan väl prata om alltså säga att pappa Valle är en riktigt go kille också i alla ja. fall med att ja. på tal om Lotland. Ja, ja men sen. Eh så att ja men gå gå gärna in på Lotland ifall ni vill ifall ni vill hitta lite quality nerd stuff verkligen mm. och det ja, det precis. är det är ett företag som ligger här i Sverige så ni behöver inte betala massa frakt ifrån utlandet och sånt utan det är perfekt gå in och kolla det. Och det det är riktigt skönt gäng som som arbetar där. Oh ja, oh ja, oh ja. Och en liten hemlis också det är ju att varje gång som de skickar ut eh paket som man beställer från dem så får man lite godis med också. Oh, mm. mm. det är alltid en alltid ett plus. <laughs> det är ju så. Det är ett, ett plus. <laughs> vi har ju faktiskt en grej, det, det var ju faktiskt någonting otroligt som hände som som fick oss eh, riktigt tårygda och gripna. Ja. ja. Precis. Och det det vill vi prata om också. Vi vill tacka så hemskt mycket till någon, vi vet inte vem det är. Ja. Det kallade du, sig Som kallade sig tack för att ni finns när de och när de hörde av sig till oss och de de hörde av sig till oss på det sättet att de skickade en donation på 1000 kr till oss. Oh. Ja. Som sa tack för att ni finns heter det hette de då och, och själva meddelandet var eh nu kommer jag inte ihåg ordagrant här men men ni eh, ni har hjälpt mig genom två jättetunga månader. Mm, precis. Det var någonting annstilen och wow. Det här var ju jag satt jag satt och storgrät när när jag fick det här mejlet för det det helt precis så plingade det till i min telefon för jag har min min Gmail kopplad till min telefon mm. där kommer mina notifications upp för mitt Stream Labs ja. Stream Labs. Och det var det är från genom de hade hittat att man kunde donera till oss. Mm. Så de har donerat mig där genom och jag fick det här mejlet och jag var tvungen att skriva till till till, till Mabaia här med så fort det här hände. Ja, stödde stödde stöd mitt i ett spel. Ja, precis, jag kunde inte fortsätta spela. Jag blev så jag blev så till mig. Jag jag jag blev så glad att liksom vi sitter här och pratar spel och och det betyder så mycket för mm. en person och det är så värmande ända in i själen. Ja, mm. det är så jäkla coolt alltså. Det är kul. Ja, det är helt mm. otroligt. Perfekt. Så att vi vill både jag och mamma bara vill tacka så jättemycket för, ja. för för de pengarna. Det var verkligen ingenting du behövde göra. Absolut inte, men vi är otroligt tacksamma för det. Ja, det är vi. Och tack för att, <går> tack, du för att oss. tack för att du följer oss och tack för att vi har fått hjälpa dig i i två månader. Ja, år. precis. Så att det det är det, det är när vi alltså När folk berättar såna här saker för oss så även säger att de lyssnar på oss och sånt där alltså vi blir så pepp på på bara göra mer och mer. Vi vill bara fortsätta göra mm. podden och tack otroligt mycket. Ja, det är verkligen en spark i baken ja. kan man säga eh inte för att jag någonsin har tröttnat på det här men det man blir ännu mer motiverad varje gång som man hör någon säga att om oh, det här var bra och jag gillar det här och jag gillar eran eh, positiva energi och så vidare och det det gör det gör mig så otroligt lycklig. Ja, alltså, när, jag som gör det här, när det hjälper folk, alltså när folk liksom när det är liksom mentala hälsa liksom Precis. Biber. Alltså det är att man kan ja. hjälpa folk på det sättet och det ja. är det och... är helt otroligt. Mm. Och, och alltså jag kan ju berätta om en personlig liten personlig grej då också mm. som på tal om att saker som har hjälpt den att mm. eh, level up maratonet. Mm. Jag såg att eh Brusta tror jag bara skrev ut som man så här hej om ni vill vara med och hjälpa till på nästa level up och hojta skicka ett PM till mig om vad ni vill göra. Och jag tänkte att äh, jag tar bli en chans då liksom. Jag säger att ja ah, men hej, jag kan tänkt mig att göra det här och det här. Jag kan hjälpa till med chatten, jag kan hjälpa till som co-host, jag kan hjälpa till som eh host. Och precis att få det med mig. Det är självklart att du ska vara host liksom. Mm. Och jag nervös som satan <laughs> verkligen. Jag jag fram tills själva eventet, jag var så nervös när jag tänkte på det. Mm. Men efteråt kände jag bara så här det det var så givande. Mm. Jag mådde så fruktansvärt bra efteråt. Och det ju... var helt underbart och tack vare det så blev det ju känna man baya. Ja. ja, och jag tänkte precis säga det att tack vare det så lärde jag ju känna skifftrafik och det var ju likadant för oss båda för det var ju första gången någon av oss någonsin hade varit programledare ja. för en sån här grej. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Oh ja, och att få med just en gången vi det gick från vad var det 5000 tittare, tittare till 18 000 totalt, visningar totalt. Det är sinnessjukt. Jag tror inte jag hade vågat sitta där som programledare ifall vi hade vetat hur många som satt och tinkade Nej. på oss. Verkligen inte. Och att eh, all den hjälpen vi fick från Rädda barnen och alla sponsorer. Ja, Nintendo helt, och Twitch förbrysande. Och, och, och Lootland. Ja, och Lootland, och Lootland självklart. Och att Lootland. pappa Valle var där och spelade själv också. Ja, helt som underbart. är en så skön person. Oh, ja. Och alltså det... Jag vill alltså personligen tacka den utav styrelsen som faktiskt sitter i rummet att så här tack. <laughs> tack. Tack för att vi fick vara med. Ja, och tack för att ni ville vara med och göra allting så mycket bättre. <laughs> sluta inte att göra de här maratonen förnställi olagligt. Nej, så, det precis. Så länge så länge som så länge som ni är med mig så kommer jag aldrig sluta heller. Alltså är... vi vi kommer ju stå vid er sida genom hela vägen liksom. Mm. Så i, enkelt är det. Och jur så är det faktiskt då till och med att vi kommer ju utöka arbetsgruppen här nu mm. och då är ju faktiskt båda av ni med i den ja, här jaman. arbetsgruppen så att det är för det, det är, är helt cool. det är jättekul att få vara med på det. Ja, det ska bli riktigt kul. Jag ser fruktansvärt fram emot det. Jag ser fruktansvärt fram emot resten av alla avsnitt. Jag ser fruktansvärt mycket fram emot avsnitt 30 ni vi ska försöka göra det här live. Ja, ja precis. Det ser ju också fram emot oh, live. Ja vi vi har tänkt att vi ska göra efter som 30 är väldigt många avsnitt för oss. Ja, mm. så tänkte jag att vi ska göra en liten specialgrej av det då och sända det live på Twitch när vi spelar in. Ja. Och man ska även då om man tittar har man möjligheten att ställa frågor till oss som vi tar upp live. Mm. Så, Mycket bra idé. Jajamän. En liten kul grej så där. Tycker jag. Mm. Och det här är våran 24:e vecka som vi gör det här. Oh. Eh vi har missat ett par veckor men det är vår 24:e vecka som vi gör det här podcastern och det är bara två veckor kvar eller en vecka egentligen kvar tills när vi gör vår den 26:e veckan vilket är ett halvår för oss. Ja. Oh. Så mm -hmm. att det det är också stort. Ja, det, det är, är ju en mi milstolpe. <laughs> grymt. Men nu har vi pratat om oss själva alldeles ja, för mycket. Ja. Precis. Tack så jättemycket till våra gäster till våra som, våra varit gäster som har varit här idag. Tack så jättejättemycket till eh, Tack för att ni finns. Ja, precis. Vem du nu än är. Tack Sack så jättemycket för mycket. att du har gjort det här för oss. Det det vi vi från djupet av våra hjärtan vi tackar dig. Det ja, gör vi är helt till oss varenda gång vi tänker på det så blir vi blir helt förstummade. Ja, och man blir lite man blir lite tårögd alltså. Och jag som faktiskt ja. känner båda två som har fått det här meddelandet jag kan jag lovar er att de är så givmilda och snälla som de faktiskt verkar. De är två helt underbara personer och jag är väldigt glad eftersom de är mina vänner. Nej, men som ja, men så säkert. Nej. Ja, och sedan så vill vi slutligen tacka eh, B-Street för att vi, att vi får att använda vi deras en... lokaler. Ja eh Takluland för att de är så bra. Yeah, ja, man. Mm. Och sedan så avslutar vi med att säga en sak och vi vill jättenära att ni är med på det också. Mm. Men jag vet inte om ni har hört slutet på våra avsnitt tidigare. Och med det säger vi Game over, man. Game over.